Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem, nem ied meg az árnyékától. Eljátszva az Egy nem. Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem. Visszaszámolok. 100, 99, 98... Elég. Elég. Jó, Jó, gondol, hogy ki lehet az. Stimmel. Fiala, Kejfe Jancsi. Civil Rádió 9800 és interneten. Ennyi volna. Jó, oké. Okay. Köszönöm. Ma a 2019. szeptember 27-e péntek van, és négy perc volt reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes. Nekem holnap este programom lesz, de ha nem lenne, akkor biztos, hogy a balatonál aludtam volna. Egészen gyönyör idő volt tegnap, aztán már azt követően, hogy vége lett a műsornak, vagy valamelyek később. Állítanak ma is ilyen lesz, és ahogy láttam az előrejelzést, a holnap is sem lesz egészen másféle. Használják ki. Szóval az élet annál szebb, mint amilyennek egyébként a közélete alapján az ember a hétköznapokat bemutatja. Nekem ez a tapasztalatom. pechem vagy szerencsém, hogy nyáron sikerült látnom az életnek olyan részeit, amelyekre most nem nagyon jut se időm, se se. 11-2 fok van, süt a nap. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, rövidesen felhívom Karácsony gergeit, aztán Navracsis Tibort, aztán lesz egy kis időnk, hogy beszélgethessünk, aztán felhívom Bácska János, és utána valószínűleg hazamegyek. Már csak azért mondom, hogy utána, mert hogy nem tudom, hogy utána lesz -e még energiám. Önökkel beszélgetni, különös tekintetele arra, hogy egy órakor akkor még egy a pályán felvétel is lesz. Ajánlom szíves, hogy be ezt a szombat esti műsort. 061489, 0999 és 0636771161, 215 másodperc erejéig, amíg a kiúrszol. Mit hogy a múcsár 14 éven ollyagnak nem fölötte fölötté, csak igenkorlátozott mértékben ajánlott. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás termék megjelenítése van a műsor, Mit mondják még? 0,649999 és 0,3677 Na még száz másodperc, 0614890999 és 0636771161. Az első, a második beszélgetés nem interaktív, 8 óra után interaktívak vagyunk, és hogy a Bácskai Jánossal folytatott interjú milyen lesz, az majd úgy nagyjából fél kilenc tájékán dől el, de ha nagyon telefonálni akarnak, én nem állok ellent. 75 Csak nagyon röviden. Rövid leszek, jó reggelt, Féla úr. Mentséplő úr? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. A hangazonosítómra meg kérek reagálni. Kitchen. Kitchen. Kitchen. Jó reggelt látt. A szokásos fordulattal, a gondoltam, gondoltam, nem gondoltam tegnap? Hát én már mindent gondolok, és az ellenkezőjét is ebben a kampányban. Üm, ugye az, akit követnek puska mikrofonnal, meg teleobjektível, az nem tudja meg. Ne, akkor... Ne, nem tudjuk, hogy ez puska mikrofon. Tehát ugye ezt tegnap Kunce Gábor is elsütötte. még mit? A puska mikrofont. Aha. Kicsit olyan volt a délutáni műsor, mint a Mappet az ATV-ben Bodai Ágnessel és kuncegáborral Tehát az összeesküvés elméletet az országra ráférne egy ideggyógyász? Hát ráférne, de szerintem én azért nem azokhoz a politikusokhoz tartozom, akik hozzájárultak ehhez az idegállapothoz. Inkább én is a elszemedője vagyok, legalábbis igyekszem tenni erre, de most... most most nem hiszem, hogy paranoiás vagyok, de inkább van az, hogy üldöznek, mint hogy valami Igen. Magamból indul a késtéged, nem említelek benne. Ugye nekem számtalan olyan beszélgetésem van, ahol de. utólag, amikor megosztam a honpolával, aki az én barátom, valaki nem tudnak, akkor megkérdezi, hogy vajon az illetőm, miért van ilyen bizalommal irántam, de ezt az elmúlt időben abba hagytam, hiszen mégiscsak ez lenne az alap, és az ellenkezője lenne a kivétel. A gond inkább elsősorban abból adódik, hogyha ilyen felvételeket megmutatnak a külvilágnak, és abban a külvilág olyan relatíve pregnáns különbséget tapasztal, mint amilyet vélnek felfedezni hang- és képfelvételek, és egyébként a nagy nyilvánosságnak szánt szövegek között. Na jó, az én esetemben nincs ilyen. De hát én azt gondolom, hogy... Gergő, hogy... legyünk őszinték, és én inkább vagyok neked a barátod, mint az ellenséged, közben az ellenséged nem vagyok, az egészen biztos, és a barát is túlzás, ez a kirakom, mint macskát szarni, ilyet tegnap mondtál, ez egyébként nem te vagy. Hát ez sikerült elérni, egy kicsit ilyen legyek. Mert Igen, mert de pont akkor, el... amikor ilyennek kellett volna lenned, így nem beszéltél? De. Hát <gül> Pontosan azért... erről, szól ez a, erről szól ezek a történetek, hogy, hogy, hogy sokan azt gondolják, hogy én nem adok ilyen mondatokat, és, és valójában de. Oké, hát mi elég régóta beszélgetünk, vissza lehet keresni, hogy valaha is hangzott el tőled ilyen mondat, és még egyszer mondom, ez inkább annak szól, hogy mennyire más a vízilabda víz alatt és fölött. Na hát éppen erről szól, és uh, most azt akartam e ezzel uh, megmutatni, hogy, hogy a, a, a víz alatt bizony ilyen, és uh, szerettem volna megmutatni azt, hogy ezt az is lássa, aki csak a víz feletti részt nézi. Igen, csak az a gond, hogy a, a, a nép ezt ebből a formában nem ismeri. Mert hogy... Um Ugye tenap szó eset egy beszélgetésben azoknak a pártoknak a szervezeti kultúrájáról, amelyekkel te együttműködsz, miközben a te pártodnak lehet, hogy van szervezeti kultúrája, de ez önmagában nem egy politikai erő, és ami a te kultúrád és a te etikád és a külötted lévő embereknek a kultúrája és etikája már ahogy a politikához viszonyulnak, abban permanensen pregnáns különbséget lehet felfedezni. Hát nézd, nem vagyunk tényleg egyformák, ez, ez nem azt jelenti, hogy valaki jobb vagy rosszabb, de én egészen biztos vagyok abban, hogy ez, ez a mostani ügy, vagy ez a hangfelvételnek, a felvételnek kiszározatásának, ennek igaz, semmi De Én hátt, nem is onnan közelítem, mert tegnap gyakorlatilag mindenki ugyanazt a bőrt akarta lehúzni. Én arra e, emlékeztetnélek téged, és egyáltalán nem figyelmeztetlek, mert arra semmi szükséged nincs, és egyébként is miért figyelmeztetnélek én téged bármire is, hogy valójában ez itt most az összefogásnak a nehézségére, az ellenzéki pártok e, egy kalabba gyűjtésének a nehézségére hívja fel a figyelmet, mert miközben létrejött Formálisan és sokszor ténylegesen is úgy tűnik az ellenzéki pártoknak az együttműködése az önkormányzati választásokon, azért nem csak folyosói, hanem, hanem nagy nyilvánosság előtti beszélgetésekben is sokszor kilógnak olyan elemek, amelyek azt mutatják, hogy azért emögött, az egység mögött sok konfliktus van. Na de hát ez az éghiszremény, hát ezt egy ezt bárki, hogy mondjam, tagadná a nyilvánosság Nem, előtte? nem, nem, nem, nem, arra, nem arra volt, hogy tagadja, hanem az, hogy az egységnek meg kell születni, az egy olyan kell, amely mögött ezek az elemek eh, el Erodálódnak. Csak egyedül arra gondolnék, amikor te azt mondtad, hogy rájutottél az asztal, és ilyen kevésre fordult elő, amikor Baranyi Krisztinának a Ferencvárosi Igen. indulásáról volt szó. Ugyanakkor nem sokkal később Baranyi Krisztina szóvá tette Pál Tibornak a megnevezését választókerületi jelöltként, mondván, hogy ő feltételül szabta, hogy senki nem lehet olyan jelölt, akinek egyébként része lehet abban a politikában, ami most van Ferencvárosban. Azt is hozzátette, hogy ha bár ez neki nem tetszik, nem kezd az de ez egy olyan felkiáltójá, különös tekintettel ismerve a szereplőket, amitől nem lehet eltekinteni, és ilyenből van 12-1 tucat. Ö, igen, ö. Szerintem az fontos tudni, hogy, hogy, hogy Vanov van van -e 12 egy, tucat, mert azt gondolom, hogy a 9. kerület az a... Hogy ne lenne, hát most sorolhatnám egyik... neked az a Tóth Csaba, de aki de ne a... ne... Te... Figyelj, az a túl Csaba, annak ha rámész, vagy, az, vagy nem az ő oldalára, hanem a zuglói MSP oldalára, miközben én minden héten beszélek Tóth Csabával, ott a Humvalt blog úgy van idézve, mint hogy egyébként Humwald György ennek az összefogásnak szerves része lenne. Az ember csak néz és ámul. Hát, valószínűleg ezek régebbi bejegyzések. Nem, a legújabbak, a legújabbak. Ha rámész, erre ezt látod. Nézd, uh, nyilván, ezek ismert példák, és most pont két olyan dolgot mondasz, ami, ami közismerten egy, egy, egy, egy konfliktusos mező, de azért én föl tudnám sorolni azt a területet, és ide, hogy ebből sokkal több van. Ahol, ahol ez a megállapodás, vagy az együttműködés, ez kevésbé politikai, külső kényszer, hanem nagyon sokan ezt uh, sokkal hamarabb, és sokkal, hogy mondjam, jobb szívvel és jobb közérzetet csinálják, miközben azt is szerintem, az is egy fontos lépés, hogy azok, akiknél ez nehezebben megy, érzelmi, politikai, vagy emberi, vagy bármilyen másokból, ott is tudják, hogy ennek nincs alternatívája, és mégső soron az, ahol mégiscsak összerendeződött, az, hogy ez pokonyan nehéz volt, ezt mi elmondtuk nagyon sokszor. Az, az, hogy nincs én... alternatívája, azt aláírám, aláírám, hogy nem, hogy rendeződött is, igen, hogy a legtöbb helyen rendeződött, és a helyzet messze jobban áll, mint egy ilyen formális, hogy mondjam, ilyen fogcsikolgatva működő együttműködést tegyen. A legtöbb helyen ez egy létező, létező csapattá vált, és nyilván ezekben nagyon nagy szerepe volt azoknak a polgármestereknek, akik jellemzően egyébként régóta tudták, hogy ők polgármesterek akkor lesznek, ha csapatot tudnak építeni és sok hosszat tudnám sorolni, és többségében vannak azokban a helyek, hol ez nagyon régóta elindult, és ahol a legtöbb helyen már az Európai Parlamenti Választás előtt végül is sikerült valamilyen állapodásra jutni, amit persze nyilván korrigálni kellett az eredmények tükrében, de maga az alap dolog már végig kialakult, tehát azért mondom én ezt, hogy persze nyilván az ember nem merül annak, amikor, amikor ilyen dolgok kialakulnak, de szerintem ebben az igazi kérdés nem az, hogy én ott mit mondok, hanem az, hogy ez Mégis ki tudta ezt rögvíteni és ki tudta ezt, ki tud ezt uh, uh, eljutatni a nyilvánosságot szerintem, ez, számomra ez egy nagyobb és érdekesebb kérdés. Figyelj, ilyen eseményen te 12-1 tucantól lehettél, bárki megtette ebben, se szolgálati módszer, se a habony rogán, az, hogy valakinek érdekében áll. Volt olyan hallgatóm, aki volt olyan kedves, és elküldte a sétáló Budapest oldalról az április tizedikei felhívást, nem tudom, te azzal találkoztál le. videópályázata, Herbar Reality-n, olyan Budapesten akarunk élni, amely nem kizsátmányolja, nem kiszolgálja, deredem deredem azt kérjük hogy élnél szívesen, és ozd meg másokkal a, beulta, a beküldött videók a szakmai zsűri értékel, itt van négy ember, az elkészült produkciókat oszd meg a saját YouTube csatornádon, beküldési határidő május 19, eredményhirdetés, május 29, Herber Reality, puzér Civil Centrum. Hogy ennek például van-e hozzá közel, vagy sem fogalmam is, de miért ne lehetne? Nem tudom, hogy ki mindenki működik egy bűt a Herbert Reality-vel. Hát én például pedig... Nem ismertem ezt um, vagy, azt az tényleg, hogy ott megjelenik, hogy ki lehet az, aki felhívja a figyelmét a pont nak hogy van valahol valami gyorsan, töltsd le, mert onnan eltűnik. Miért tűnik el? Tehát ez az egész, ez... Igen. Ez, igen, ez, ez... Ez, ez azért annyit tudják hogy ez a, ez a bizonyos hangfelvétel tegnap előtt, e, délután már e mailben közövetett mindenhol. Tehát azt, hogy hozta le elsőnek, abban lehet politikai ö, ö, szándék. Tehát lehet, hogy a puzér szimpatizáló oldalnak ez fontosabbnak volt, mint hogy a, a Fidesz média nevére vegye. Fél, Féljétessék, nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy ők videopályázatot hirdettek április 10-én. Igen, én, én, világos, nincs is ezzel baj. Csak azt akarom mondani, hogy a hogy ez a, ez a hangfelvétel nagyon, tehát egy majdnem egy nappal korábban már elkezdett körözni, hogy ezt a sajtó átvette. Az, aki ezt a felvételt csinálta, gondoskodott arról, hogy nagyon sok helyre elküldje, elküldte mindenhova. Az, hogy ezt kivotta le elsőnek, az, az szerintem majdnem, hogy mindegy. Én csak azt tudom mondani, hogy ha valaki azzal szembesül, hogy. De hamarabb tudtál róla sem, mint hogy közétették volna? Ö, én, én nem, mert én nagyon korán lekepültem az nap, de a kollégáim már tudták, igen. És nem gondolták azt, hogy proaktív lehetnél? Ö, hát reggel, még mielőtt ez megállt volna, már átbeszéltük, már hogy akkor mit kell ebben tennünk. Egyébként nincs éve, mit nagyon átbeszélni, már el kell mondani, hogy mit gondolunk. Tehát... De nem különösebben, nem laczafacászunk. ez ezzel. semmi összödi beszéd, ez konkrétan F-aposztrofság, de Gyurcsáj Feleszeg is meg lett volna a módja, hogy proaktív legyen, nem volt proaktív. Az pedig, hogy össze van vágva, ki tudja, hogy még hányféle verzió fog előkerülni, arról nem beszélve, hogy ki tudja, hányféle beszélgetés fog még előkerülni. Persze, hát ezeket se tudjuk. Én, én, én, Nyilván a ahogy ezt, ezt többször elmondtam, azt, hogy ezt pontosan mikor vettük föl, ma már kicsit jobban sejtem, és lehet, hogy ma már tudni is fogom, ha tudok azokkal beszélni, akik ennek a beszélgetésnek a résztvevői vagy fültenúi lehettek. De, de összességében az is lehet, hogy ez nem egy beszélgetés. De mennyiben a habonyrogán, ez ma már a magyar közéletnek része jobb baloldal egyszerre él vele, miközben én egy olyan világban nevelkedtem a Magyar Rádióban a 80-as években, amikor diktatúra volt, ahol egyébként engedély nélküli felvételeket politikai célzattal, tehát kifejezetten az ellenzék, tehát a 168 óra, amely ellenzék műsor volt, a Mester Ákos nem engedte, hogy olyan módon lehessen leadni anyagot, amit engedély nélkül vettek fel. Hát nézd, az én esetemben, ami történik, ugye azért a szögezik, hogy ugye ez bűncselekmény, tehát hogy ez. Olyan... Mi a neve. Hát most én meg nem mondom neked, de a lényeg az, hogy az, hogy valakivel beszélgetés folytatsz nem közszereplő minőségedben, hiszen nyilvánvaló, ez nem egy olyan beszélgetés. És ez Ebben ne legyél biztos, hogy ez bűncselekmény. Tehát, de ne, eb... nem biztos vagyok, be, nem, tényleg Szívesen biztos, meghallgatnám de... azt a jogcímet, ami alapján eszölhet. Hát lehet nézd mit van az e-mailemben, tétlenesen nem van írva, három évig terjedő csomített és se hát neked nem neked. Jó, ezt értem, hogy vagyok... büntethető, de mi a jogcím? Tehát azért az, az a, az a jogcím, az. Cím, hogy más hozzájárulása nélkül az ő beszélgetését rögzíteni nem lehet. Tehát neked hozzá kell ahhoz járulnod, hogy a beszélgetés rögzítsék. Hát a magyar sajtóban ilyen 12-1 tucat van, és nem hallottam ilyen perekről. Végül, Jó. Csak, amikor egy közszereplő beszél egy bárhol, és azt rögzíted, azt nem lehet. Amikor valaki beszélget, és uh, magánbeszélgetésben beszélget, és azt rögzíted, és kinyomod a sajtónak, az bűncselek még. Hát igen, itt most előjön, hogy a közszereplő vajon valaha is uh, tud -e magánszereplő lenni. jó, uh, de azért uh, talán, talán a nem kéne talán uh, uh, Hát talán, jól kellénem. beszélsz, talán. De, de, igen, igen, igen, ez egy jó kérdés. Igen, talán, szerintem most a talán, az... ott vagyunk, igen, igen, a talánban vagyunk. De azt akarom neked mondani, hogy a héten volt egy nagyon kínos történetem, igyekszem dióhéjban elmesélni neked. Önmagában, ugye én akceptáltam a te kérésedet, hogy ne legyen szerződés, mondván, hogy te most sokkal inkább főpolgármester jelölt, vagy nehezen tudnád megindokolni, erről korábban is volt szó, ez a mi kettőnk viszonyát és beszélgetését semmiben nem érinti. Az összes többi együttműködés megmaradt, és én a negyedik el a 9. kerülettel abban maradtam magamban, hogy ott az ellenzéki polgármesteri előtte is megszólaltatom, mert a 18. kerületi az én önkormányzati szerződéses történetemben, amit te pontosan ismersz, úgy viselkedett, hogy én köszönöm szépen, nem szerettem volna vele semmilyen együttműködés, és nem szerettem volna egy platformon, egy rádió sem szerepelni. Déri tiborral találkoztam, megegyeztünk, majd amikor az első műsor lement, a második műsorba beletett egy ingatlan történetnek az egyik érintetje, aki szerencsére vagy pehjre kinek hogyan megfelelő rész aláhúzandó a konkrét történet érintetje volt, és engem régóta ismert a rádió műsoromon keresztül. Ez egy kínos, kintalan beszélgetés volt az Adi Endre Műveledési Igen. Ház Telkének eladása kapcsán, amelyből Déri Tibor a, a pontos jogi történetet nem annyira ismerve, mint a másik fél, nem feltétel jól jött ki. Én vele többször beszéltem, de egyszer mindenféleképpen a műsor után se a műsorban, se ezen a beszélgetésen nem jelezte azt, hogy neki bármi kifogása lett volna a beszélgetés miatt, majd uh, elkért egy uh, elkérte a műsor utáni részt, hogy azt meghallgathassa. Elküldtem neki, nem reagált, és te nagyon jó tudtad, hogy mennyire erőszakosan szaszerolod, kiberület, hogy akkor uh, péntek 7.07. hét uh, Ugyanezt tettem Déli Tiborral, aki közölte, hogy abban a színjátékban, amit én vele művelek, nem vesz részt. Amire én minimum azt mondtam, hogy ez mesélj el műsorban, erre volt hajlandó. Történt mindez azt követően, hogy Fekete Győr, András és Varjú László más-más minőségben, de mind újpest kiálltak Déri Tibor mellett, és a története mellett, amit egyébként itt a legkülönbözőbb módon cáfolt a polgármester, illetőleg hát Déri Tibornak volt egy konkrét beszélgetés, amiben nem tudta meggyőzni, vagy legalábbis nem úgy, tehát ugye ez nem pontozás itt nincs egy, itt nincs egy zsűri. E, minden esetre ez a beszélgetés úgy hatott rá, hogy én e, velem a, az együttműködés mindenféle szerződéstől független megszüntette, olyan módon, amit én nem tűrök. E, mert hogy akkor köszönjön el itt, e, különös tekintettel arra még beszéltünk is személyesen. E, majd Varjó Lászlónak mondtam, hogy ugyanevel a személlyel hajlandó lenne beszélgetni. Na, egyszerűen százmilliót túlságosan hosszúra húznám. Azért ebben az együttműködésben de isben a politikai zászlóra, vagy önkormányzati zászlóra egy csomó olyan történet fel van írva, ami nem feltétlenül igaz, vagy ha igaz tételezzük fel, akkor sem lehet nagyon érteni, hogy egy több hónapja, vagy egy évvel ezelőtti történet kapcsán, például a Momentum fekete Győr András, miért ezen a héten tesz feljelentést. Tehát lesz az egésznek egy olyan kampány szaga, amit ha én tudnék dezodorral kiűzni a történetből, és ez megint csak ezzel az együttműködéssel kapcsolatos. Neked nem kell minden ingatlan történettel tisztában lenne, csak szerettem, De én ezzel tisztában vagyok, azt gondolom. Tehát ismerem a történet alapelemeit. Én nem belememembe a részletekbe. Hát pedig ott lakik a Gotlakik Persze, persze. Mondom, nem is. Én nyilván megbízom az én szövetségeseimnek az ítéletében, és amit én erről az tudok, az alapján ez tényleg súlyosabb nálukat tett föl. De nem szeretném belemenni az utcába, hogy ennél. Uh, Markáns a vélemény. Mondok azt, hogy Déri Tibor meg uh, hol akarja mondani az igazát is kampányolni ebben, meg nyilván azt gondolom, hogy ezt neki kell előntenie. De nyilván én sajnálom, hogyha az ötötek, uh, nem tud működni a, a, az együtt, vagy nem, nem tud folytatódni az együttműködés, azt lehet, sajnálom. Azt mondod, hogy uh, ugye ebben a bizonyos felvételben, hogy uh, Uh, Horváth Csaba egy sziklában a konstrukcióban jobban, mint Tütő, katavai vagy bárki, az egész az, hogy őt kiszereljük ebből a dologból, és rábeszéljük az előválasztásra, ez volt a vigaszág. Azért én ezügyben nap napint nap beszélek, vagy illetve minden héten túl Csabával, mert azért horvát Csabának az ejtőernyős jellege Zulóban nehezen felettethető, és az, hogy számára ez vigaszág legyen, azért ezt valószínűleg épp, olyan, épp annyira nem hallgatta szívesen Horváth Csaba, mint ahogy J. Német Erzsébet, bár meggyőzte a népet, hogy J. Német Erzsébet közben mennyit fejlődett 100 méteres síkfutásban. Hát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon kemény fokampárt a 17. kerületben, és Úgy mondjam, azért az, hogy a 17. kerület az egyik legne, legnehezebben nyerhető kerülete Udapestnek, az szempontjából, hogy az, hogy Horváth Csaba nem kötődik 1000 e, számon zuglóhoz, e, bár vannak komoly kötődései, és korábban egy más van a polgármester, ezek közismert dolgok, most nyilván az ember ezekről nem beszélget a a hát de amikor, amikor a barátaid győzködik annak érdekében, hogy, hogy, hogy, hogy a megállapodás, ami született a végső soron a Budapest érdekét szolgálja, valószínűleg egy ilyen beszélgetés ez. De hát, hogy mondjam, azért ennyire jó, a szentek, tehát pontosan nyilván... erről van szó, de gondolj bele Déri Tiborba Déri Tibor ugyanúgy zöldfülű, mint az az iskolai igazgató, aki nem lett a szocialisták jelöltje de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. más mármint Mert... a Déri Tibor egy, egy komoly vezetői tapasztalattal rendelkező srác nagyon fiatal, és a politikában lehet, hogy hogy mostanúl be nagyon-nagyon teljeséges fiú és komoly de ho... vezetői tapasztalat. De hol van de... neki komolyabb vezetői tapasztalata, mint az iskolai gazgatónak, itt indítottak volna a Hát ö, ö, egy, ö, egy ö, olyan sárta, akinek van az életben szerzett tapasztalata, ami szerintem itt nagyon releváns lesz. Hát egy környezetvédelmi cégnél dolgozod, de tudtom már nem vezetőbehoztásban. Nézd, ö, ö, szerintem egy nagyon, nagyon olyan fiú, akit ö, én nyugodt szívvel E, e, ajánlok mindjárt, hogy én ezt értem, de miért nem ajánlottad volna ugyanilyen nyugaszt szívvel az iskolai gazgatót? Most a meg nem nevezett nem közszereplőt hagyjuk szerintem ilyenből. Nincs személye, neki nevek? Személye válogatja, személye válogatja. Nyilván attól, hogy valaki iskolai igazgató vagy cégvezető, az nem automatikusan oldja meg azt, hogy alkalmas legyen polgármesternek, a Déli Tibor az. Én elhiszem, biztos, hogy... legyen, legyen Déli Tibor alkalmas, kívánom neki. De azt kérdezem tőled, hogy az iskola igazgatóval szemben csak az, az, az volt a feltételrendszer, hogy a helyi szocik akarnak, akik két perc után nem fogja tudni, hogy hol van és szétlopnak mögötte mindent. Magyarul, hogy azért van Horváth Csabára szükség, mert hogy az ottani szocikat keményen kell fogni. Lehet, hogy túl Csaba semmilyen módon személyesen nem fenyegetett meg, mert ott össze lett vágva a felvétel, de ugye a helyi szocik így viselkednek, ezzel kapcsolatban a mondat teljesen egyértelmű. Nézd, én pont arról beszélek ebben a beszélgetésben, hogy szerintem Horváth Csúba jó polgármester lesz, és én ezért támogatom. Most a, a, az érvek, amik itt elhangznak, nyilván egy hosszú érrendszernek az egyik eleme az, ami ebben a rostán átment azonnak a rostáján, aki, aki a, megpróbált az én kampányomat a, el lehet még de ettől még azt mondom, hogy a horvátsabb egy jó jelölt. És tényleg az tekintettel arra, hogy az a, annak a városvezetői tapasztalatnak, ami neki a bírszakában van, azzal zóra az nagyon jól fog járni. Figyelj, én nagyon nagyra értékelem, hogy egy ilyen szituációban rendelkezésre állsz, és azt is értékelem, hogy sokkal konkrétabb vagy annál, mint amit általában ilyenkor szoktak tenni, mert tegnap Vadai és azonnal megmondta, hogy a műsorvezetőnek miről kéne beszélnie, miközben megpróbált a műsorvezető műsorvezetni, vezetni, nem volt neki könnyű. Tehát te nem viselkedsz így. De attól még azt kell, hogy mondjam, hogy most egy kitérő választ adta. Én értem. Nem, ez Ennek az alternatívája pedig egy sokkal jobb renoméjú volt iskolai gazdgató, aki akit a helyi szocik akarnak, aki két perc után nem fogja tudni, hogy hol van, oké, ez még belefér, és szétlopnak mögötte mindent. Miért, hogyha egy nem elég eh, áll a helyzet magaslatán, minden szempontból sokszor, sokszor esetleg túlságosan jóhiszemű, eh, eh, és nincsen olyan típusú tapasztalat, amivel látja azt, hogy mi történik, eh, hogy a gazdasági szereplők hogyan fognak bepróbálkozni két perc alatt, Ebben szerintem van kockázat. Tehát, és még egyszer mondom, hogy magában egy volt igazgató lehet kiváló jelölt, meg egy volt szépvezető is lehet teljesen alkalmatlan, sőt egy volt politikus is, de itt a személyi konstellációk alapján azt gondolom, hogy egy olyan, ez ugye olyan terület, ahol, ahol, ahol, ahol van, egy, van egy, a függetlenül a mostani szereplőktől, mert a pocsik ügy innen indult, a kapcság összes ügye, a mondó beruházása kapcsolatos összes probléma. Tehát hogy ez, ez egy olyan hely, ahol nagyon észnék kell lenni. És én ezt én nagyon részletem, amikor én polgármester lettem, és erről szól a beszélgetés egy másik pontja, vagy előtt szól egy másik momentum, vagy nem tudom hogyan fogalmazom. Hogy hogy lehet Hát meg az, hogy amikor oda kerültem, akkor mit kaptam az első percben, hogy ne uráljára. Szóval, hogy ezek a fenyegetőzések, ezek. ezek ezek, ezek, hogy mondjam, nekem azért nagyon fontos tapasztalatom volt, hogy az ember az gondolja, hogy, hogy milyen szuper dolog vezetné vezetnék kerületet, több gondolja, csak hogy ezek van egy olyan része is, ahol azért neked lenni, és ez nem biztos, hogy ez mindenkit fel van kellően készülve. És szerintem a csaba fel van készülve, én erre zettélek az interjúban, és hát most szóval ott a különböző tapasztalatok van neki ez ügyben. Nem ez ügyben, neki már tapasztalata van, tudja, milyen tudja, hogy milyen tudja, milyen vezetni egy sok milliárdos területet, hiszen volt polgármester, és volt főpolgármester helyett. És ennél sokkal nagyobb a feladatokat bíztak már rá, ezért gondolom azt, hogy ezt a feladatot is kívánóan el fogja végezni, és éppen ezért, miközben nyilvánvalóan nem eh, eh, eh, magyarázatra szóról az, hogy ő, eh, egy másik terület volt polgármestereként, miért lesz uglóban polgármester, de én az, aki szintén megkaptam azt a vádat, hogy ejtőernyős vagyok, eh, Na, azt gondolom, hogy, hogy tudom azt, hogy, hogy, hogy, hogy a kerület is jól jár vele. Jó, hát én kívánom neked a legjobbakat, ez nem a te érdekedben volt, és miközben te azt mondod, hogy te ettől erősödsz, mert ami nem öl meg, az megerősít. Én azt látom, hogy nagy, tehát viszonylag jól próbálod magad kimenteni ebből a szituációból, de jobb lett volna nem belekerülni. Hát nézd, ez hogy így van, és akkor innentől kezdve belül fel a kérdés, egy olyan választáson, ami ilyen iszonyatosan nagy a tét, és ahol az általán a közönkutatások szerint már néhány tízes szózat a tülemség, akkor szerintem ki a az, akinek az érdeke, hogy ez megjelenik. Hát azért mondom, hogy, és, és, és ugye, a, ugye azt már tudjuk, hogy, hogy, hogy engem követnek, hogy tudom, tudjuk azt, hogy fotonsok követnek, tudjuk azt, hogy minden rendezvényemen ott vannak, és csinálnak valami rendbontás, hogy ne sikerüljön, azért, hogy mondjam, nem kell különösebben összeeskülösen lett hívőnek lenni, ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy ez a Fidesz. Erősebbnek kell lenni, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt mind le kell győzni, és ha Netán főpolgármester leszel, legyél, akkor azt tudom neked mondani, de lehet, hogy hasonló beszélgetésben tallos Istvánnak mondanám ugyanezt csak nem tegező módban, akkor együtt kell tudni dolgozni ezekkel a körülményekkel, vagy el kell viselni ezeket a körülményeket. A kettőt nem azért mondtam, hogy ugyanaz a rang, tehát az a Somogyi Zoltánnak tulajdonított mondtam, hogy nem tudom, hogy igaz-e, hogy tallos Istvánról nem lehet azt mondani, hogy alkalmatlan, de te jobban lesz a városhoz, én azok közé tartozom, aki ezt aláírja, független attól, hogy ezt nehéz értelmezni, de azt tudom neked mondani, hogy a mostani körülmények ilyenek, nem volt sokkal jobb a miniszterelnök jelöltséget sem, és hogyha nyernél, erre vonatkozott, akkor sem lennének sokkal könnyebbek a körülmények. Nem lehet a körülményekre hivatkozni. Én, a, én még, nekem még az is eszembe jutott, hogy azt fogod mondani az egészre, hogy ez így igaz, ahogy volt, és akkor mi van? Nem tudja hogy Hát nem tagadom, hogy ez elhangzott, de azt, azt mondom, hogy akkor mi van? Hát most mondtam bármi mást, amit nem mondtam a nyilvánosságban, csak a nyilvánosságnak szánt és leten, Hát én nem nagyon látom, hogy mennyiben száncók. Egy kinyímet egy korábban nem lehetett ilyen mondatot hallani. Hát lehet csak es, hogy az most az már felzárkózott, ez... de akkor nem mondtál ilyet. Jó, de hát az, hogy Pokoli nehéz helyen indul, és hogy, és hogy, és hogy, és hogy nem, nem mindenhol van egyformán esélyünk, hát ezt, ezt, ezt mindenki tudja, és én is mondtam. Most ez a mondat így folytatódik egy magánbeszélgetésben. Egyébként meg azt, hogy én nem hivatkozom a körülményeket, nem arra, hogy szerintem nincs politikus, aki ennyit pofon kapott egy kampányban, és ilyen jól Most tényleg, mondj egy másikat. Na, hát ez az. Nem csak azt gondolom, hogy ez vajon szempont -e, de én a te helyedben valószínűleg én is ugyanígy mondanám, és csak azt tudom neked mondani, hogy bírjad még. Ezt így azon gondolkodom, egyetlen egy dolgon gondolkodom, hogy vajon eljönne az a világ, ahol nem lesz különbség, tehát ahol permanensen fogják mutatni a víz fölötti részt és a víz alatti, de azt sem tudom, hogy az jó lenne, miközben elvileg meg lehetne tenni. Hát én nem <gül> én nem bánnám. Köszönöm a rendelkezésre. Én is. Köszönöm. Szia. Szia. hallották. Jó reggelt! Köszönöm. Elnézést a csúszásért. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy közöttünk volt nem egy magánbeszélgetés. Ön tapasztalat, hogy én azokat soha nem meséltem el a nagy nyilvánosság előtt, azt sose titkoltam, hogy a barátnőmmel megosztom. És most se kezdtek részletekről beszélni. Az, hogy ön kivel és hogyan van bizalommal, miközben mi, mi, mi még csak szövetségesek se vagyunk, semmilyen vonatkozásban, vagy közöttünk egy nexus, egy nem elhanyagolható nexus. De nem szeretném túl beszélni. Azt kérdezem öntől, ez bizalom, vagy minek a kérdése? És ugye nyilvánvalóan a karácsony történetre utalok, de a karácsony történet csak egy kirívó példa, mert ilyen példa még 12-1 tucat van. Hát ez szerintem egyrészt bizalom kérdése, igen. Tehát nyilván van egy általános bizalmi szintje egy embernek a másik tájában. Meg lehet uh, helyzetfüggő is, tehát lehet, hogy egy viszonylag friss ismerőssel is tud beszélgetni az ember egészen bizalmasan, hogyha az egy olyan hosszabb beszélgetés, és és, és jól értik magukat, és, és úgy el, ellazul kommunikációs szempontból is valaki, és akkor elkezd mesélni. Nem tudom, hogy ez, hogy ez melyik kategóriába tartozik. Én nagyon ismerem a történetet, éppen most nézegettem csak utána. Nem, de én most kizállóan kizálló őről beszélek. Azt kérdezem, hogy volt-e bármikor olyan, amikor utólag egyszer csak azt mondta magának, hogy Tibor, Tibor, remélem, hogy ebből semmi nem a világot látni, és közben nem kell, hogy megjegyezze azt, hogy kivel beszélt. Biztos volt, most nem, nem tudok most felidézni, de, biztos, de minden ember életében van ilyen. Nyilván függetlenül attól, hogy mennyire van titéve a nyilvánosságnak egyébként, hogy vannak egy, egy beszélgetésnek olyan részletei, mint másnap már máshogy gondol, vagy akár két órával később már máshogy gondol. Biztos volt nekem is ilyen. Azt árulja nekem, hogy az ön véleménye szerint a politika merőben más-e, mint a hentes foglalkozása, akiket szintén nem biztos, hogy meg akarnánk hallgatni, hogy a pult mögött beszélnek az ott lévő áruról és a bevőkről, még sincs akkora jelentősége, mint amikor egyszerűen csak kiderül, hogy politikusok nem nagy nyilvánosságnak szavaik, eh, hogyan hangzanak el, mert azok rendszerint vagy rendszeresen különböző formában óvatlanságból vagy másokból megjelennek. Igen, szerintem a politikus pálya ebből a szempontból más, mint... Mi a különbség? Hát az, hogy egy politikusnak a teljes személyiségét veszik mindig figyelembe, ugye ezt mindig szoktam is mondani, hogy egy villamosmérnek, vagy az... Gonterhált? Én? Igen, kicsit olyan hangi. Nem, Gondolkozom, bocsánat. Jaj, jó, jó, bocsánat. Rendben vagy? Oké, okay, figyelek. Igen. Lesz, nehezebben forog az agyam, és ezért tűnik Gonterhált. Hogy... Egy villamosmérnök vagy egy hentesnél igazából a többi embereket, akik mondjuk különösen nem érdeklődnek az élet egyéb körülményei iránt, vagy az élete egyéb körülményei iránt, az pont elég, hogyha valaki jó villamosvérnő, meg jó hentes, és nem érdekli az életének egyéb körülményei. Egy politikusnál mindig lehet arra, arra számítani, hogy bármilyen körülmény fordul elő egy politikussal, bármilyen, bármilyen aspektusból, vagy az életének bármely részletét írják meg, azt... Az. A politikus az, mennyire van tisztában ezzel? Hát, én nem tudok mások nevé. Szerintem, aki, aki ön mennyire van tisztában vonalban, ezzel? Én tisztában vagyok. Ennek de... megfelelően él is? Hát, én, hogy nem, én nem annak megfelelően élek, hogy tisztában vagyok ezzel, nem annak megfelelően élek, ahogy élek. Tehát, nem tudok máshogy élni, mint ahogyan élek. <tos> az ember nem Minnek mindenki ugyanúgy hogy szerintem. Vagy én mindenki ezt értem, ugyanúgy, de... mindenki úgy értem, hogy minél úgy értem, de tud. Én úgy értem, hogy én fel, politikai értem, hogy én a politikai hogy és elérem teljesen nemtelen módszerekkel, hogy be mikrofonozom az ön lakását, annak érdekében, hogy elcsépek olyan mondatokat, amelyeket majd felhasználok ön ellen, és egyszer csak azt mondja nekem utólag, nekem vagy bárki másnak, hogy de ba, meg nekem miért kéne a fürdőszobában vagy a konyhában a fial a politikai aspirációival foglalkozni, hogy ő el tudja szintézni, hogy én otthon miről beszélek, ez mennyiben tartozik másra. Mit, csinál, hát, avvala, mit Szerintem... csinál azzal az olvasó, a néző, legyen az internetolvasó, vagy legyen újságolvasó, amikor egyszer csak azzal szembesül, hogy a navracsics otthon mit mond a feleségének, miközben én a politikai riválisa azt mondom, hogy nem az a fontos, hogy a feleségének mondja, hanem azt, hogy mit mond. Igen, értem. Fett, tehát egyrészt nincs olyan ember, akár hentes, akár politikus, akinek a, az összes beszélgetéseiből ne lehetne összevágni olyan botrányos részleteket, ami alapján a világ legrosszabb emberének lenne beállítható. És nem nem kell összevágni, ilyen, mert összevágás... nem igen. is kell összevágni, jó, nem is kell összevágni. Mi az, in, az ember életében előfordul szerintem mondjuk 12 olyan beszélgetés, amit, amit később vállalhatatlannak tart, még olyan is, amit vállalatatlannak tart, olyan meg sokkal több, amit, amit ugye nem tart vállalhatatlannak, meg nem is az, de hát most már máshogy gondolja. Vagy Jó, más akkor ha tegyek fel egy teljesen hülye kérdés, de csak itt feltolul Ajka Imra. Az önvéleménye szerint egy hentesnek van több titkolni valója a munkája közben, vagy önnek? Vagy ez egy rossz kérdés, miközben szerintem a kérdés nem rossz? kérdés nem rossz. A kérdés az, hogy mit tettünk titkolni valónak. Tehát mi, mit jelent az, hogy titkolni való, a, ide, ide tartoznak a, mert hogyha ilyenekről beszélünk, hogy, hogy, az, hogy bizalmas információk, a, a, akár a gazdaságról, akár a gazdaságról, akkor nyilván az... egy politikusnak. Igen, de ugye azt kell tudni eldönteni, hogy mi az, ami egyébként a vásárlóra vonatkozik. Mert az, hogy a hentes adott esetben előző nap impotestnek bizonyult, az nem biztos. Az, hogy milyenek a és körülmények, az, hogy adott esetben lejár szabatosságú terméket árul, az igen. És ugyanezt el tudjuk képzelni más, fa, más módon a politikusról. Ezért kérdezem, hogy vajon több titkolni valója van-e? Hát több. Hát nézzem, ott Boris Johnson esetem. Egy hónapja, másfél hónapja, amikor egyik éjszaka veszekedett az a élettársával. Igen. Igen. Igen. Ha egy hentes veszekszik az élettársával, akkor legrosszabb esetben kiülják, rendszerűen nem tudnak alunni a szomszédok. Nem, és már elegük van a hentes az állandó garányzárkodásaiból. Ha Boris Johnson veszekszik az élettársával, és most nem magyar politikus, uh -huh. akkor ez egy három-négy napig tartó sajtóhír, és a brit sajtóban a guardian kezdve a BBC hosszasan elemzi azokat a szavakat, amiket hallani véltek a szomszédok, így mondta házából kiszűrni. Ez érdekes? Szerintem nem érdekes. De abból adottan ez egy miniszterelnök tette éjszaka, ebből adódóan, még ha, még ha a közönség egyébként nem is tartja, biztos van olyan aki kígedek, de De nagyon terem. jól beszélni, hiszen ott van az, hogy a hentestől nem kérjük el a legutóbbi látleletét a tekintetben, hogy mit mondott róla a körzeti orvos, de ugye a Trumpnál hosszú ideig szó volt arról, Én hogy az van. ő orvosai milyen hosszú távra állnak helyt azért, hogy ő képes lesz amerikai elnöknek. Ez azért lenni. is nagyon jó hasonlat, mert ez viszont meg már a kultúra függőségét is mutatja az egész helyzetnek. Tehát Magyarországon én biztos vagyok benne, hogy ha valaki elkezdeni feszegetni a jelöltek egészségügyi állapotát, akkor egyébként ez nagyjából találkoznak szerintem a közvélemény is, hogy ez már túl sok, ez már izdős talán, ez Beleértve, hogy ki tudja, hogy mennyire változik a közgyűlés. Még egy dolgot engedje meg, nem lesz kevésbé baromság. Uh... Össze -e hasonlítani azt, hogy egy hentes dolgozik a vevőiért, és mint ahogy egy politikus dolgozik a választóiért, vagy a nemzetiért, ha egyébként nem egy választott politikus? Össze lehet hasonlítani, ez nagyon fontos fokozati különbség van. Én mindig azt mondani, akik fanyalognak, hogy a politikusok úgymond népszerűség hajház mondatokat mondanak, meg dolgokat tesznek, hogy a, a, a, a, a demokráciát akarunk, azt tudni kell, hogy a demokrácia többségi szavazatok mentén működik. Tehát, hogyha egy politikus pozíciót akar vállalni, akkor, akkor ő lehet nagyon okos, lehet nagyon fenkőr szellem, és a többi, és a többi, de ha, ha nem népszerű, ha nem kap szavazatokat, akkor ő sikertelen politikus. Ebben önnek szavazatok. teljesen igaza van, de az a kérdés, mely szerint, melyik ...nek fontosabb az, hogy jól e, á, szolgálja ki a népét és a népe érdekében tegyen, e, azt nehéz összehasonlítani. Nyilvánvalóan vannak a saját zsebükre dolgozó hentesek, de ehhez képest viszonylag sok többet lehet hallani. A saját zsebükre és a hatalmas önmagáért magukénak valló vagy ahhoz ragaszkodó politikusokról, miközben természetesen e, arról a siserehadról, arról az apró hadról, a siserehadról az elfelejtendő, mert az e, negatív, az, annak nem jó, az pejoratív hangzású, de a középmezőny e, azért könnyen lehetséges, hogy semmi mással nem foglalkozik adott esetben, mint egy minisztériumban, mint hogy szakszerű munkát végezzen, és ezzel gyakorlatilag megpróbálja a népet kiszolgálni, de ugye a felső vezetésről már a király Udvarról gyakran beszélnek úgy, hogy az valójában csak dőzsöl, magával van elfoglalva, és a nép le van szarva. Igen, de, de ugye mások is az elvárásaink egy hentessel és egy politikussal szemben. Igen? Hát szerintem igen. Tehát egy, egy politikus, ha politikus gazda az mindig gyanús, nem? Főleg, hogyha, még, előzöm, még akkor is, hogyha egyébként magán a magángazdaságban De a politikusnak a néppel való viszony, és a hentesnek a néppel való viszonya függetlenül, hogy ez egyik egy pult mögött áll, a másik pedig egy kvázi pult mögött áll, az például már óriási különbség. Tehát egy hentes nem de mondhatja szépen, azt a Navracsicsnak, hogy ne arra, magát nem szolgálom ki, vagy legalábbis ritkán fordul elő. Egy politikus megmondhatja de. azt, Hát de de mikor fordult elő? Nem Henkel pincér, azt hiszem a Gólya Presszó volt, vagy igen. ott a, aki Mikola István kiküldték a Presszóból, hogy őt nem szolgálják ki, mert ő Fideszes politikus. Jó, de ez egy Kiribó, eset. Igen, de ez egy kiribó hát, eset. eset, mert a legtöbb kereskedőnek, hogy milyen, van ezt vagy ezt mondjuk, vagy. Vagy Jó, de a politikus mégis ilyen. gyakran mondja, hogy veled nem állok szóba, mert te ehhez, meg ahhoz az oldalhoz tartozol, te nem tetszel nekem. Vagy egyáltalán úgy hentes, hogy nem is lehet látni a túloldalán, mert mindig az irodában tartozkodik. De ilyen szerintem az életben is sokszor előfordul, csak azt nem érjék meg általában az újságírók. Tehát de lehet, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy nem itt van az igazi különbség. Ott van az igazi különbség, hogy mi azt szeretnénk, hogy a politikusok egy szállgatjába és egy járjanak. És arról is látszódjon, hogy valami turkálóban veszélyt. Nem Na, feltétlenül, nagyon jól beszélünk, és én, én nem kizárólag erről beszélek. Én arról is beszélek, hogy a Párizsiról azt mondják, hogy jobb, ha nem tudom, hogy egyébként azt hogyan készítik. Tehát az a kérdés, hogy miközben Igen. az ember nézi a House of cards megnézi meg nézi az elnök emberét, mert néze nem tudom micsodát, Igen. tényleg a politikára is igaz-e az, hogy jobb, ha nem tudom, hogy hogyan készül, mert az olyan, mint a Párizsi. Ja, ja, igen, de ez egy, ez egy azért volt nagyon jó hasonlat, mert ugye attól függetlenül, hogy megvesszük a Párizsit, meg megvesszük a kolbászt, meg a hurkát. Esetleg a hentesnek tréfásan felemlítjük, hogy ezt se tudjuk, hogy hogyan Jobb nem tudni, hogy hogyan készül, de megvesszük a politikánál viszont olyan finnyásak vagyunk arra, hogy az a hurka, amit a politikus csinál. Azt az is megvesszük a képzés. Nem veszük meg. Attól vesszük meg, akiről feltételezzük, hogy. hogy számunkra tetszőbb módon csinálja. Egy fentest, sosem kérdezzük meg. Ha a íze rossz, meg, meg egyébként másnap gyomorontásunk van, akkor, akkor legfőjebb azt mondjuk, hogy ezen ez nem megyünk többet. De egy politikusnál igényt tartunk arra, hogy maga a korbás is úgy készüljön, hogy ez a mi ízlésünknek nyilvánosan készüljön, teljesen átláthatóan és a mi ízlésünknek megfelelően. Mert különben nem vagyunk hajlandóak elfogadni a végterméket. Vagy kritizáljuk, de elfogadjuk. Tehát szerintem sok, tehát ez, egy, ez egy nagyon fontos különbség szerintem a hentes és a politikus között, hogy egy politikusnak minden részletre ügyelnie kell. Tehát egy politikusnál nem csak arról van szó, hogy azt mondja a választópolgár, hogy hát ugyan egy faragatlan bunkó, de lebetonoztatta az utunkat, és ezért éről rá fogok szavazni, hanem ja, azt is mondja, hogy, hogy hát igaz, hogy lebetonoztatta az útunkat, de hát egy faragatlan bunkó, hogy egyszerűen biztos, hogy nem szavazok rá. Egy hentesnél minden további nélkül. Ha jó termékei vannak, akkor lehet, hogy nem a legcsiszoltabb jellem, legfőjebb jópofának, vagy sajátosan jópofának tartjuk, vagy nem tudom. Én De... arra gondok, hogy egy hentes önületrajza, csemegepultos naplója, illetőleg egy uh, uh, politikus uh, naplója esetén, vajon uh, melyik van nehezebb helyzetben, a tekintetben, hogy az őszintességével uh, kiknek az ellenszembét fogja majd kiírni, hívni, ha ír egy memoárt? Ez, nyilván ez is hozzá, tehát, hogyha egy hentes publikálja a könyvét, akkor igen, de egy politikusért el fogják olvasni, vagy azt hiszem, nem fogják nyugaton, nyugaton Jó, most maradj, nem vagyok, a tartalma, de akkor most nem szeretnék. De, de... én nagyon sok olyan memuárt olvastam, nagyon sok politikusi memuárt olvasok, nagyon sok olyan memoárt olvastam, aminek a tartalmában valójában semmi nincs, tehát de abból adódóan, hogy politikus írta is memoár, ezért sokan elolvassák. Tehát itt azért van különbség, szerintem egy hentes memóriát akkor olvassák csak el, hogyha kiderül róla, hogy valami szenzációs részlet van. benne. egy politikusét el szokták olvasni, mert jobban érdekli az embereket azért, hogy mit gondol, vagy hogyan érte akár a hétközön egy politikus. Azt kérdezem öntől merészváltás, de azért itt maradunk az asztalnál, hogy ha ön baráti viszonyban lenne, mint ahogy nincs, Trócsányi Lászlóval fel tudta volna -e készíteni mind arra, ami az elmúlt 72-96 órában történt? Hmm, hát nem, nem hiszem, nem tudom. Nekem ugye nem volt ilyen jellegű kalandom, tehát ilyen értelemben nekem ezzel kapcsolatban nincsenek tapasztalatok. Kalandot idézőjelvel raktuk, ugye? Ja, igen, igen, igen. <há> tehát Ugye az én vagyonbevallásommal gyakorlatilag, vagy nem is tudom, ilyen üzleti érdekeltségi nyilatkozatommal. Itt álljunk, semmi, itt semmi álljunk meg egy pillanatra. Azt árulj el nekem, hogy lehet-e lehetek lehet-e osztályozni a politikusokat, mint hogy tudom, hogy nem lehet. Tehát a kérdés rossz, de mégis kérdezem. A pénzhez való viszonyuk alapján a szónak abban az értelmében, mielőtt még visszakérdezne, hogy adott esetben legálisan, mert természetesen a nem legális az egy másik eset, arra használják, vagy arra is használják ez a pontos fogalmazás. Arra is használják a politikai pályafutásokat, hogy megvagyonosodjanak, miközben egyébként ez nem feltétlenül része annak, hogy ők politikusok. Ja, mit tudom azt, hogy lehetek tehát, tehát hogy vannak. Van, tehát, hogy vannak tehát, tehát ahogy vannak szerényebb és kevésbé szerény emberek, a pénzhez való vissza... Hát a politikus ugyanolyan ember, mint az, mint az ember. Tehát ahogy, ahogy van olyan ember, aki, aki azért él, hogy pénzt keressen, van olyan ember, aki azért keres pénzt. Ragyogó, hogy mert én pontosan akartam kérdezni, hogy vajon az alapján, hogy valakinek mekkora vagyona van, vagy hogy a politikát mennyire használja fel ahhoz, hogy vagyonosodjon, az, az kihat-e az ő politikusi tevékenységére? Mert igazán itt jön el az a, a pillanat. Igen persze, nyilván az érdeklődésére is kihat, tehát a politikán belül is olyan területeket de azt keres. hülyeség mondani, hogy egy szegény politikus jobban törődik a néppel, mint egy gazdag politikus. De én ha én nem ez így ez kérdezem, ez akkor mi a különbség mégis, amit ön kezdett el mondani? Hát én nem, én, én, én, hogy mondjam, én nem erkölcsi ítéretet kezdtem el fogalmazni, teljesen technikailag mondtam, hogy az én, erről aztán akkor cikk is megjelent, én mondtam a legszegényebb biztos jelölt a, a biztos jelöltek között akkor, Nekem gyakorlatilag üzleti érdekeltségem nincs, ugye a világéletemben a közférában dolgoztam, ebből adódóan mind a vagyoni viszonyaim meglehetősen egyszerűek voltak akkor is, meg most se sokkal bonyolultabbak másrészt pedig az üzleti, az üzleti biztos, tehát összeférhetés ezt részét értem, de tartagol. mégis csak azt kérdezem, hogy a hogy a, hogy, a, hogy a hogy a munkája, a tevékenysége minősítésében vajon ennek e, meglátszik e bármilyen jele, vagy enne, a kettő között nincs összefüggés? Szerintem nincs összefüggés, itt ez ugye itt ez, ez egy hát összeférhetetlenséget tárgyalt a bizottság, ugye nem tudjuk, nem ismerem sem is a jegyzőkönyvet nem is voltam ott, tehát nem tudom, hogy milyen érveket hallgattak meg, és milyen érvek hatására döntöttek úgy, ahogyan döntöttek, de egy, egy összeférhetetlenségi kérdésről döntöttek. Jó, akkor nem abban segítsen szerintem. nekem, abban segítsen nekem, mert szintén szintista politika, hogyha én jól tudom, de javítson ki csak azt nem mondja, hogy tájékozatlan, hogy oda egyébként Szájer Józsefnek kellett volna erre a bizottsági meghallgatásra elmenni, ám Szájer József valamiért nem ért rá, és azt a Trócsányi Lászlót nevezte meg, ugye, mint uniós képviselőt megjelölheti, akinek az ügyét tárgyalták, ami azért Enyhén szólva furcsa, hiszen egyébként valaki, tehát itt, itt egy elvi, nem egy jogi, egy morális összeférhetetlenség van, lett volna még alkalmát, ezért elég sok embert megjelölhetett volna, erre pont egy olyan embert jelölt meg, akinek az ügyét tárgyalták. Ez nem furcsa? Hát én, én erről nem tudok. Én, én tudok. tudom. Én úgy tudom, ahogy én tudtam, az az, hogy a román biztos is vagy biztos jelöltet és a magyar biztos jelöltet is beígynézték, vagy behívták erre a, a ülésre. Így került oda Trócsányi László, tehát hogy meghallgatás volt, nem? Én Azt én hívt, írja az LP de... jogi szakbizottságának szóvivője, az eurológusnak elmondta, hogy a biztos jelöltsége mellett hivatalosan még mindig EP képviselő Trócsányi László szerda délután azért jelent meg ennek a JURI ülésen, az micsoda. Júri, ez az igazság jogi kérdéseket foglalkozó bizottság az Európai Parlament. Csak nem akartam valami hülyeséget mondani, hogy szájja József kollégáját helyettesítse a szavazásokban, ahol az összeférhetetlenség vizsgálata mellett más napi rendi pontok is szerepeltek. Aha, én erre nem, nem, nem, ezt nem olvastam már. Az LP képviselő különböző szakbizottságokban lehetnek rendes és póttagok, ha egy képviselő valamilyen okból nem tud megjelenni a bizottsági szavazásokon, akkor keresett maga helyet egy bizottsági póttagot, vagy a saját nemzeti delegációjából egy képviselőt. Azért ez elég fura. Hát igen, ugye a magyar parlament bizottsági ülésén is lehet helyettesítést. Uh... Könyörgöm. Nem a, a helyettesítéssel értem, van problémám. Értem, de mit... ezt nem tudom kommentálni. Igen. Igen. Tehát én azt feltételezem őrről, hogy hasonló szituációban ön nem ment volna erre a bizottság ülésre. Mert azt mondta volna, hogy az ön ügyét tárgyalják, ön a saját ügyének a tárgyalásán köszöni szépen, nem szeretne ebben a formában jelen lenni. Én ezt jól feltételezem. Ez, Szerintem akkor a bizottság sem jelezte uh, Tócsányi Lászlónak, hogy ők nem tartják szerencsésnek. Hogy, tehát ezért nem értem az egészet, mert akkor, hogyha, ha valódi összeférhetetlenség van ilyenkor, már hogy... Nem szerencsés, hogy ő van ott, akkor ezt a bizottságának a gondolom jelezte volna. Én ezt értem, de van morális összeférhetetlenség és van én jogi. Tehát amikor az ember hát szóvá teszi, nem. de ugyanakkor a jog lehetővé teszi. Ez egy vékony mesdje, egyre kevesebben figyelik, én ezen kevesek közé tartozom. Igen. Igen. Én úgy ismertem meg Önt, mint akinek erre van szemüvege. Igen, igen, de nem ér. Ugye így folytatódik a most így neked. olvasom az egy képviselő különböző. La, la, la. Ha egy képviselő valamilyen okból nem tud meginni a bizottság szavazásukon, akkor keresd maga helyeti bizottsági póttagot, vagy a saját nemzet delegációjából egy képviselőt, hogy a maradék 11 fideszes MP képviselő és az öt népárti eli póta közül mértépen Trócsányi Lászlót választotta a Szájér helyettesítőnek arra az ülésre, ahol a Prócsányi összeférhetetlenségéről szó volt, rejtély. Viszont egy német népárti képviselő ő hogy ha a jelölt már úgyis ott van, kérdezzenek tőle a kollégák. Aha. <gül> Ez tényleg furcsa. A amit én olvastam, vagy amiről én tudtam, az az, hogy a bizottság napi tűzte ennek a két biztos jelöltnek a az ügyét, és meghívta rá a két biztos jelöltet. Tudjuk azt, hogy De akik leszavazták, azok mind bevándorlás Tudjuk. <gül> Hát, mert ez, mert itthon nem, tudom, nem tudom, kik szavaznak. Nem tudom, kik hogy Jó, a Fidesz Póthú azt írja, a bevándorláspártiak mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák Trócsa-i László biztos kinevezését. Á, akkor biztosítják. Értem. Elnézést, ne haragudjon, szeretném megtudni. Ön bevándorláspárti? De ez nem vicces. Ne haragudjon, a rendő mezőri munkájában, hogy Veszprémhez ne, ne, ne. vagy Budapesthez közel tudom elhelyezni, vagy el kell raknom magát a Francba. Ahol majd távol kell, hogy legyen a családjától, nekem tudnom kell. De én szeretném magát a családjához közel tudni. Elképzelhetően tartom, hogy az, aki fogalmazta ezt a közleményt, a, annak a számára én bevándorláspárti vagyok. Hát Jó, hát akkor mikor haza jön, akkor majd legyen szíves találkozni vele, mert szeretnék, akkor majd beszélni a fejével. Miért, miért, miért, miért akarja vele találkozni? velem, velem, ja, velem, innen. velem, innen. Jó, velem. Innen. Innen. Szeretnék jó bizonyítványt kiállítani, vagy küldje be majd a szüleit, Tehát ne arra, hogy még egy lehetőség is. van, és akkor majd velük kell, hogy beszéljek. Um, Az nekem kínos kéne, hogy legyen, hogy itt van nálam az a szerződés, amihez nem tudom egyébként, hogy a Momentum hogyan jutott hozzá. A miniszterelnökség és a Nagy és Trócsány iroda 2018 augusztusi szerződése, amiről tudtommal azt mondta a Trócsányi úr, hogy nincs a Momentum, meg azt mondta, hogy van. Belejött, vagy ki Nem, nem hallottam erről, ez micsoda, nem tudom, ne haragudjon. Nem, nem tudom, mi ez. Tehát mi ez a, a szerződés? Nem? Igen, Igen, a felek előzménykét Aha. rögzítik, hogy a 2018. február 21-én az Osztrál Köztársaság keresetét nyújtott be az Európai Unió bizottságához, melyben kért, hogy annak törvényszéke semisítse meg a Magyarország által a 2 atomerőműben két új atomreaktor nem olvason fel, 10 nem tudom hány 8. És 2018. Aha. augusztusig. Benne van, hogy nem lehet többet fizetni nekik, mint nem tudom 230 milliót. Az óradíj, meg hogy ki, ki hogyan van. De, de hát, ha jól értem, akkor sejnálkozom azt mondja, hogy ő neki nincsen már közel ehhez az ügyvédírozához. Ezt is cáfolják. 12,6%-ban van. Nem mú... tudom kommentálni, nem a... vagyok üzleten. Jó, azt árulja el nekem, hogy ezt a bizottság milyen módon vizsgálja. Ha van a vagy az Európai ugye. Az a bizottság, amely, a, amely meghallgatta trócsányi lászlót, igen. honnan szerzi be a trócsányi Lászlóval kapcsolatos adatokat. Tehát megelégszik-e azzal, amit trócsányi László ad, vagy felhívja a fialát, és azt mondja, tudjuk, hogy te egy krakéler ellenzéki pali vagy, nem -e nincsen neked -e véletlenül a Trócsányi ellen valami bizonyítékod, mert azt mi szívesen fogadnák. Hogyan van ez? Így nem, de, de gondolom, hogy a képviselők ott, az ellenérdekű képviselők is dolgoznak, és akkor ők pedig csatolják ezekhez a meghallgatást előkészítő anyagokhoz az ők bírt azzal érvelt, érvel, hogy nem vett fel és valójában csak a nevét viselte az iroda. Ez az nem csak azért problémás, mert a saját bizottság előtt eltitkolni próbált vagyon vagyonbevallásában is. Azt szerepel, hogy 12,62 század tulajdon része volt tavaly izé-bizé. Igen, Igen, nem tudom. Aha. Hát nyilván ezt mérlegelték akkor, ugye? És hát hogy sejnál hogy abban igaza van, hogy ez egy politikai döntés? Hát persze, mert az Európai Parlament hozta. De mivel zárt ülésen hozta, ezért sokkal több, sokkal több mindent nem tudunk addig, ameddig nem nyilatkoznak azokkal az emberek, akik ott voltak bent az ülésen. Nem tudom. Azt sem tudom például, hogy magyar képviselők közül, akkor ez szerint Szájér nem volt benne. Hát, hát volt benne a saját ügyében. Bent, és más magyar képviselők volt ebben, én ezt sem tudom. Én se tudom, de minden esetre ez, ez szerepel benne. Tehát... Én most én azt hallottam, hogy, hogy hétfőn újra igen meghallgatás lesz, hogy Igen. Tehát az egész ügy meglehetősen képlékeny még szerintem. Azt mondja a Fidesz, azt mondja száj József, aki maga helyet elküldte a Troncsányi hogy boszorkány üldözés folyik. Milyen De... az az Európai Unióban, amikor boszorkányt üldöznek? <gül> hát ő... az, amit, amit mondjuk el nem csináltak 14 őszén. Tehát amikor össze-vissza aláírás gyűjtöttek, nyílt levelet fogalmaztak meg, hogy, hogy az biztos, hogy én nem lehetek biztos. És Valójában Orbán Viktort üldözték az ön személyében? Hát ez őtőlük kellene én Valószínűleg engem nem ismertek. Tehát, hát akkor ön nem volt miért nem, üldözni? De. Hát jó, de, de része voltam egy olyan rendszernek, ami az ő számukra üldözendő. És úgy gondolták, hogy mondom, hát már történt, többször mondtam, igen, mert rendkívül büszke vagyok rá, hogy a Le Monde, engem az Európai Integráció DAF védeljének nevezett akkor 14 őszén, anélkül, hogy a Lehmond újságírója, akár csak alá, a kurvasok pénzt lehet csinálni. éppen legutóbb olvastam már, nem tudom hol, hogy a Darth Vader sisakját, az eredeti filmben használás sisakját, több millió dollárért vásárolták meg, tehát hát, ha önnek akkor... van a sisakja, akkor ezt véletlenül az se dobja van. ki azt követően, hogy hazajön. Ennyire rossz üzletember vagyok én, hogy a bűncselő üzletet csináltam volna 5 évvel ezelőtt. De most már nem hiszem, hogy olyan nagy érdeklődés lenne az én is iránt. nem tudom, hogy a Christie's, nézze, vagy a Szadöbi, ez lehetséges, hogy mutat érdeklődést ön iránt. Tehát lehet, hogy a Fidesz nem akarja, de a Szadöbi igen. Nézőpont kérdés, hogy melyik a fontosabb. Azért gondolja el, az nem ilyen, ilyen beszélgetésben sincs olyan nagyon sok része. De azt árulja el nekem, hogy amikor politikai döntés születik, ez a szervezet egyébként, hol kezdődik a politikai döntés és hol végződik a szakmai. Tehát mondja már meg nekem, mert nem tudom. Hát én szerintem egy politikai intézmény mindig politikai döntés. De, de akkor egy politikai intézmény akkor... azt mondani, hogy politikai döntést, abban nem lehet rágalmazni. Tehát az, hogy politikai döntés született, az itthon úgy hangzik el, hogy fúj. Hát nem úgy, hogy ez, ez, ez úgy hangzik, mint hogy ha azt mondanánk, hogy néger, mert ilyet nem lehet mondani. Tehát jó, de ez Magyarországon, ez szerintem még a 80-as évek drága jó technokratizmusára visszavezethetően mindig úgy van, ugye, hogyha jó döntés születik, akkor azt mondjuk, hogy szakmai döntés születik, igen, jó beszékon, ha rossz döntés születik, igen. akkor pedig azt mondjuk, hogy politikai döntés születik minden döntés politikai döntés, minden mögött van valamilyen szakmai háttér, hogy aztán beveszik-e a döntésbe, vagy nem ezeket a szempontokat, ez egy másik kérdés, de nem attól válik valami politikai döntésé. Hogy rossz döntés vagy. vagy a döntés elfogadhatatlan, mondja a Fidesz, az a jobb megerőszakolását jelenti. Csütörtöki döntésével az Európai Parlament jogi bizottsággal lábbal tiport az unió jogi szabályét, és arról is volt szó, hogy valami fellebbezés lesz, hova lehet fellebbezni a bizottsággal szemben. Nem tudom. Az igazság, nem vagyok Európai Parlament specialista, és én, én úgy gondolom. Hát azért hogy, még van egy pár dolog, amire felkészülhetsz. Tehát, hogy húz ez ilyen tételt, és ilyet mond nekem, hogy nem tudja, végén még megbuktatom. Nem, azt már folytattam közben. Bocsánat. a csapdából. Igen. Csak aztán közben ránkattam, ugye az egész ránkattam. <gül> Igen. De én arra gondolok, hogyha ilyen helyzetben valamilyen fellebbe, jogorvoslati lehetőség, lehet, akkor az talán az lehet, hogy a plenáris ülés elé viszik a dolgot, mert én nem tudom. Ez egy bizottsági szavazás. Az én számomra, vagy mondjam, az én jogérzékem számára ilyenkor az lenne, hogyha egy jelentős, komoly károkat okozó, vagy komoly kockázattal járó kérdés eldöntéséről van szó, akkor lehetőség van arra, hogy a penális ülésen, vitát róla és róla. De, És az ne haragudjon, de tényleg én nem akarom magán leverni a fidesz összes <gül> izéjét. De milyen az, amikor a bizottság ülése nem jelenlevő levő Szájer József, aki elküldi maga helyet Rócsányi Lászlót, aki az ügy érintetje azt mondja: a legrosszabb kommunista időkre emlékeztető előzetesen megért koncepciós eljárásnak vagyunk a részesei, mondja ő, aki ott se volt. Azok akarnak bennünket jogi emberi jogokból, méltányosságból, a személyiségét tiszteletéből kioktatni, akiknek esze ágában sincs ezeket alkalmazni. Ugye ezek ismerő szavak, ilyeneket ön is mondott már más szituációban, de mégiscsak szerencsésebb az, ha az ember ott van akkor, amikor erről van szó, és nem más elmondásából tudja meg, nem? Igen, a a turucsányi szájából meg nagyon fura, mert csak közvetlen érintetje a történetnek, hát ő hogyan lehetne saját magával kapcsolatban elfogulatlan. Igen, ebben Háj, Istenem! Aztán most megint kap majd, azért, hogy miket mondott itt. Egy dolgot áruljon el nekem, és akkor abba hagyom. De tudom, és ez egy dolgot áruljon el Már a hompól azt mondta, hogy annak idején volt egy ennyi cívű műsor, amikor azt mondta, hogy és utoljára azt kérdezném, és utána még fél óráig tartott a műsor, mert még újabb és újabb dolgok jutottak az eszembe. De egy dolgot áruljon el nekem, tényleg. Mi most fontos dolgokról beszéltünk, vagy teljesen fontos talán dolgokról? Hát, ugye nagyon jó kérdés, mert én amióta ilyen, azt nem mondom, hogy benőtt a fejem lágya, de, de élemesedett korú vagyok, azóta figyeltem meg azt, hogy milyen egyszerű volt a történelmet megtanulni annak idején. Nem, akkor úgy tűnt, hogy a történelemben olyan egyértelmű volt mindig, hogy mi a fontos, mi a nem fontos, ki áll a jó oldalon, ki áll a rossz oldalon, és a többi. Uh -huh. És az ember a napi történéseket nézi, akkor látja, hogy milyen nehéz ebből kiszállazni, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami... Ezt szerintem utólag fog kiderülni, hogy ez fontos volt, vagy nem volt fontos. Ha hétfőn ez a bizottság úgy dönt, hogy Trócsányi volt, tovább engedi, Trócsányi volt, csináljuk brilliás meghallgatást, az Európai Parlament nem tud belekötni, és az egész jelentőségét veszíti. Ha, ha nem ez történik, hanem éppen az ellenkezője nem engedik tovább Trócsányi László, akkor annak ez bizonyos szempontból fontos marad, mert megint csak az európai integrációt... Történet. Jó, de ugye nem arról van ez szó, hogy ez olyan, mint amikor ön elmegy az orvosod, és azt mondja, hogy Navras is hozza magával az összes leletét. Az, amiről mi beszéltünk, az egy lelet. A sok között. Hát, igen, igen, igen, de... Amikor az orvos végül is diagnózist állapít meg, és elmondja, hogy mi a tendő, lehet, hogy pont ennek lesz jelentősége. Mm, lehet, igen, de ezt, jövő, ezt vissza a reprospektíve tudjuk Megmondani, Persze, vagy. természetesen. Én ezt, én ezt nem tagadom, csak én azt ég, mondom, ég, hogy. Most nem, nem tudjuk megmondani, hogy fontos, vagy nem fontos, szerintem fontos, mert kom, láthatóan komoly energiákat köt le minden oldalon. Tehát az Európai Parlament foglalkozik vele, most már a bizottság elnökének is valahogyan visszanyúlnia kell hozzá és foglalkoznia kell vele a magyar kormány foglalkozik, mert Rócsány László is beszél egy nyilván sokat foglalkozik, tehát energiákat köt le, ilyen értelemben nem jelentéktelen eseményről van, szóval egy fontos eseményről, de az fontos is marad-e, vagy nem, ez majd csak a jövőben tőle. És amikor a szokásos brüsszeli demokrata vagy bürokratákról esik szó kormányinfon, akkor azon az ember már ne csodálkozzon, mert az viszont csak a szokványos szöveg. Hát tekintetel arra, hogy a sokat kárhoztatott Európai Bizottság és a lassan kimúló Juncker Juncker Bizottság nem, nem Juncker a lassan kimúló, hanem maga a bizottság, igen. lassan kimúló nak ehhez semmi köze nincsen ebből gondolom, hogyha most ismét a kiszteli burokatákat ostorozták, akkor, akkor nem kell belefoglalkoztatni. Köszönöm szépen jövő hét! Köszönöm szépen igen, vagyok! Jó, remélem, Kérem, nem, nem merítettem ki túlságosan. Nem, nem. Viszont, hallásra. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Egy potenciális mezőrt hallották Napracsis Tibort, a hírek majd később lesznek. 06148909999 és egy szórakoztassanak. Most önök, én eddig szórakoztattam önöket, ezt idézőjelben mondta még, miért valaki félre akarja érinteni. Félre akarja érinteni, igen. Szia Kriszt! 061 48 -9 099 -9 és -7 -7 -1 -1 -1. Ahogy ezt otthon mondták, hogy mik vannak és hogy kell vigyázni jeligére. Várom a telefonjaikat a kiadóba. Ha nem telefonálnak, az tudja, hogy én nem mondok semmit sem. 061 és 06 Jó reggelt! Jó reggelt! A karácsony úr mikor lesz legközelebb adás? Egy hét múlva. Egy hét múlva. Lenne egy kérésem, nyugodtan mondjon nemet. Van egy politikai fórum, ahol többen vitatkozunk a karácsony úr személyével kapcsolatban. És föltettek ott egy pár kérdést, amit szeretnék önnek átküldeni. Hát hajrá. Hogy esek, esek. hajrá, küldje! Jó, és akkor ön föltenni ezeket a kérdéseket, Karácsony úr megválaszolja. Hát az előbb várjuk úr. meg, küldje el, aztán majd meglátjuk a sorsát. Hát Természetesen. Döröpontfialajanoskukatjimél.com. Ha ez szépen tehát, fog menni, működni, akkor küldöm a levelet. Igen, de ezek szint a népnek nem akarja elmesélni, hogy milyen kérdésekről vitatkoznak. Ezek a kérdések főleg. Van egy Várnai nevű ember ott a kerületben, és ő a blogjában teszről olyan dolgokat, amiket én se megerősíteni, se megcápolni, nem tudom. Én szível éreket támogatom a Karácsony urat, tehát a fórumban is kiállok mellette. Jó, ezt... csak azt tudom mondani, hogy köszönöm, hogy hívott, hogy azért ebben a relációban azért nagyon sok beszélgetést hallhatott itt a Aztának találkoztam valakivel, aki az én műsorom szempontjából egy nagyon fontos ember, és azt mondta nekem, hogy ez, ez borzasztó, amit tegnap volt a karácsonyjal, és szerinte ott konkrétan farokságok történtek, mint a karácsony részéről azt mondja nekem, de mit tudnék tenni fialaúr? Rászavazok! Azt mondta, hogy egyébként törjön le a kezem a tarlós, ha a tarlósra szavaznék, arra a tarlósra, aki tegnap küldött nekem egy SMS-t, majd visszahívtam, illetve felhívtam, de... Uh, néhány hallgatom kifejezett bosszúságára nem álmódonban elmondani, hogy miről beszélgettünk, mert én azok közé tartozom, akik ugye naponta közlekednek puska mikrofonnal, mert mindent szeretnének tudni a világról, de ezeket az információkat aztán már feldolgozott formában adják közre a műsoraiban, vagy másféleképpen. 061489 9,9 és 06367716, figyelek ha valamire, Tényleg figyelek. And Berecki, te gondolsz bármit? Jó reggelt! Jó reggelt! A Navracis beszélgetéshez szeretnék annyit uh, hozzátenni, hogy ilyen jó kedvű, oldott hangulatú beszélgetést, amit önök folytattak, ritkán lehet hallani, az akár négy szemközt is lehetett volna Ebben ebbe, ebbe tökéletesen fején a. Uh, arról szoktunk beszélgetni a hompolával, hogy vajon a... a eljutott egy olyan pontra a Navracsics, ahol azt mondja, hogy ő ezt megengedheti magának, és én ezért nem tudok válaszolni, mert ezt tőle kéne megkérdezni, nyilvánvaló, hogyha ezt neki mondaná, akkor azt mondaná, hogy nem, ez korábban is ugyanígy beszéltem. Nem, nem, nem. eljutott arra a pontra. Mondom, akár ketten lehettek volna egy sörözőbe, ez ugyanolyan Látja ez Egyetlen egy dolog miatt fontos a mai naptükrében, hogy vajon ugyanez Áll-e a karácsonyjal folytatott kapcsolat? Nem, nem, nem, nem, nem áll, de nem is állhat, mert a két ember jelenlegi helyzete nem összevethető. Mi a különbség? Hát az, hogy karácsonynak az ő jelenlegi tevékenységének nagyon nagy pétje van a mai magyar belpolitikát Akkor é, de, de, Nem, nincs a ki, nem. Már mind. Nem. Uh, jelenleg mondok én magának valamit, nem inkább arról van szó, hogy a karácsony éppen fölfelé megy arra a hegyre, amiről most éppen lefelé baktat a Navracsics? Uh, de igen, csak nem ugyanaz Jó, ha a politikát veszük, akkor igen, ugyanaz a És hát. miközben a Navracsics mor volt már fönn, a karácsonyról nem tudjuk, hogy feljúj-e valaha is. Uh, hát én drukkolok neki. A Ez jöntőt, egy másik kérdés? De, Ez egy de másik kérdés. Még nem tudjuk. Egen. Jó, <síthat> okay. rendben van. Én mondtam önöknek, hogy maga egy ilyen műsor, ha jó, de ezt nem én mondom, csak én így élem meg. Az feléres egy szexuális élményel, egy gasztronómiai élményel. Tehát az az intellektuális kaland, ami egy ilyen péntek reggel, hát nem tudom mivel, mivel tudnám felcserélni, bár már két dolgot mondtam. 061489099 és egy És közben azért úgy halkan megfeledkezünk tényleg erről a Tócsaba féle Facebook oldalról, amelyen ugye ott van a Humboldt blog. Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Hiala, or, Mi az a posta mikrofon? Puska! Puska! Ja, <laughs> Köszönöm! Nézem, hogy Tócsa oldalán van, -e, vagy a Zuglói MSP oldalán van, mert nem szeretnék rosszat mondani. Jó reggelt. Mondom, jó reggelt. J jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, szeretnék a műsorhoz Inkább Igazából annyit szeretnék megkérdezni, hogy karácsony Gerkellyel való beszélgetésekből olyan nagyon sokat nem hallottam, de ö, nem tesz időnként. Ha kapcsolok a műsodára, szívesen hallanánk arról is, hogy ő az uglóba, amit 5 év alatt polgármesterként megy. Legalább 5 éve minden pénteken beszélt erről, az, hogy jön egy új hallgató, arról én nem itt. tehetek. Csak 5 éve beszél itt a karácsony. Egy újszülöttnek minden karácsony, új, csak nem minden újszülött vallja be a saját tájkozatlanságát. Én örülök annak, hogy ő megjelenítette magát tegnap. A Mi Hazánk mozgalom ö, fényében Wintermantel Zsoltal szemben, de néha a mennyiség a minőségkárára megy ebben a műsorban, és most van bennem egy ilyen érzés. Itt utaltam a tegnapi műsorra, aki nem hallgatta, az fogalma nincs, hogy miről beszélök. Rosszul mondtam, nem túl Csaba Facebook oldalán, a Zuglói MSP oldalán van a Unwall blog. 0614890999 és egy minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Jureget! Jureget kívánok, fiala úr! Ebből a tegnapi felvételből, amikor azt hát, mondjuk, hogy. El, ö, kiderült gyakorlatilag, hogy miket, miket mondott, az is, az is mutatkozik, hogy milyen nehéz volt összehozni neki az együttműködést, de mégis, mégis sikerült. Igen, hát ez, ez szerintem megint egy olyan gondolat, ami nem lett minden vonatkozásban tökéletesen megsütve. Én értem, hogy drukkolnak a karácsonyok. Én is drukkolok neki. És ugyanez vonatkozik a tarlósra is. Az ő drukereinek. Én a szimpátiáimat nem tagadom el. De bakságot és sükettséget nem vállaltam. Ez önökre nem vonatkozik. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kicsit rácsatlakozva az előző gondolatra meg a karácsony interjúra a hogy az a helyzet ezzel meg azt lehet benne tetten érni, hogy maga a karácsony Gergely is ugye bevallotta, hogy vannak ilyen, hogy fogalmazzam meg, politikai, motiváltságú együttműködések, hát, ahol ők van. maguk is látják, vagy ő maga is tudja, hogy hát lehetne ott mit kapargatni, de most az a kisebbik rossz, de most én azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy én naív vagyok, én ezt vállalom. De hogy nekem választóként pont az lenne az elvárásom, hogy ne legyen ilyen. Hát nézzel, hallgassak egy De... fejet, én azt tudom tegnap mondani, hogy Donát annak, igazán nem lehet azt mondani, hogy ne lenne ott még a tojáshely, mint politikusként. A... De most nem mondom meg, mert még meg fognak rúni engem. Abban a műsorban, amit már idéztem, ahol Kunce Gábor és Vadai Ágnes is vendég volt, az bírta mondani, hogy hát ezekről mind beszélni kell, de nem kampányidőszakban. Szerintem Donát Anna LMSP-sedése olyan mértékben megvan, hogy lassan apukájától vehetne leckét, a tekintetben, hogy ettől hogyan kellene megválni. Az én a Momentumtól olyan mértékben távolodom, hogy lassan megtagadom magam, aki a Momentumra szavaztam az uniós választásokon. Így, tehát pontosan ez a véleményem, nekem is, a, ez ellen a, a fideszes gőzhenger ellen, ö, tényleg egy ilyen ö, Krisztus jártatlanság az egyetlen fegyver szerintem. De nincs és olyan, ebbe, nincs olyan. Igen, uram. és ebben mindenki elvérzett. Igen. Ebben a övében mindenki mondani. elvérzett, igen. Elvérzett talán nem vérzetel, ebben mindenki vérzik. Rómeó vérzik. Jó reggat. Halló. Önnek is. Szia, Bereszki Csaba, amit állomzott volna nevem. Igen, mondtam, hogy mit gondolsz. Hát ugyanazt gondolom, amit már mondtam, hogy ha egy olyan ember, egy olyan fiatal politikus, aki elképít a politikát 2008-ban, az egész egyszerűen, és ha nem, tíz év után nem veszélyezt hogy szocialista miniszterelnök jelölt, illetve főpolgármester jelölt, nem lehet, azzal a, az nem lehet segíteni Tehát azt, azt az... Az a kérdés, hogy a Fidesz utálat, maga a Fidesz utálat pótolhatja-e azt, ami neki nincs? Nem, nem. Ezt kéne megtanulni minden ellenzére. Jó, ez kéne... október 13-án derül ki. Áh, ah, kiderült már János. Ez kész, ez game over. Ez game over. Tehát, nincs, nincs... game over. Postikai, olyan van, tárgyal. hogy ne, ne, elvérzik, mint főpolgármester elő, de ha főpolgár, főpolgármester, de ha megválasztják, akkor azért valamit tudod annak dacára, hogy te a halál hírét keltetted. Hát hogyha megválasztják, akkor valamit tudod, de most... Hát a, most a, nép, nem a nép még dönthet mi? így, és a nép, mint tudjuk, bölcs. Hát igen, persze. vagy bölcs, egyáltalán bölcs. Hát... Már csak az a kérdés, hogy mi a nép vagyunk-e, vagy sem. Elnézést, hogy ezzel a régi kifejezéssel élek, ami nekem tényleg, de csak így tudok megválni saját magamtól. Tehát én pusszantom Fekete Győr Andrást, és Déri Tibort. És ezzel a legjobbat teszem, mert ha pusszantom őket, akkor talán a jövő héten le tudom őket venni napi rendről. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fialúr! Fialúr, a karácsony gerregelynek már csak akkor lenne esélye, Hogyha leönteni magát egy vödör fagyos lóhúgyjal. Igen. És el... hát ez egy nagyon jó gondolat volt, én örülök, hogy megosztotta velem. Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egyéb iránt ezt magán kipróbálja, és tapasztalja a változás szelét. Látod, Csaba, itt például a nép bölcsességéről kaptunk egy példabeszédet. Bárki szeretne még bekerülni a helyi fejön, Csipa? Jó Júreget jó kívánok! karácsonyeséje, az egy áprilisi tréfa. Jó napod! Ön körülbelül olyan, mint a Berki, aki kidobott egy karácsonyfát, miután leszette róla a díszeket, és azt mondta, hogy már szeptemberben vége van a karácsonynak. Jól beszéltem, Krisztok? Jó reggelt! Jó reggelt! Én is megnéztem az MSP zugló Facebook oldalát. A névjegy Team alatt az szerepel, hogy az MSP zuglói szervezetének eddig volt hivatalos Facebook oldala, most már nem hivatalos. Alapítás MSP zugló eddig volt oldala. Úgyhogy nem biztos, hogy itt Egyértelmű a dolog. Ez hogy érti? MSP Zugló közösség. Igen. Igen és... Ha rákattint arra, hogy névjegy, Igen. nem a kezdőlapra, hanem arra, hogy névjegy, akkor az olvasható, amit én most beírtam. Igen. Hogy ez már nem az MSP oldala. Ez uh -huh. valaki kezeli, de nem az MSZP Zugló. Uh -huh. És akkor az MSZP-nek zuglói szervezetének nem kéne ezügyben valamit tenni? De igen. Hogy ne? Hát persze. Köszönöm, hogy telefonált. Ezek szerint az MSP zuglónak van hivatalos, nem hivatalos oldala, nem hivatalos oldala nem is hozzájuk tartozik, de az MSZP-ne alatt fut. MSZP már réges-rég nem lesz, de még mindig beszélni fogunk róla. az MSZP-re van, tehát tulajdonképpen az SDS is nagyon rosszat tett a Fidesz-szalai megszűn, mert azért az SDS, tehát most mondhatnék különböző szitokszavakat, amelyek 14 évesen adattiak nem haladnának, de az SDS és az MSP az, az, az köztük van. És ha már megszűnnek, akkor nem fogják tudni a fiatalok, hogy mire vonatkoznak ezek a kifejezések. 061-489-0999 és 06-3677-1161, ne hagyjanak Petrezselymet árulni. A süpolni fog az Émer hangos hallgatom. 0614 80 9 és 0367 Ez a szájer József is miyen jó fej, hogy a saját helyét elfoglaltsák oká odaja az érintetnek emberek ha ez igaz. Nem tudom, hogy ez a Fidesz hivatalos vagy nem hivatalos oldalának a tudósítása. Itt egyetlen rádió van, ahol nincsenek fake newsok, -ok, az a... Senki? Senki nem akar beszélgetni? Akkor fellé van Bácskai és utána elköszönnek. köszönöm, hogy megosztotta velem. Akkor úgy látszik, hogy az MSZP-nek ez a zuglói szervezete, ez nagyobb módon, vagy jelentősebb módon kötődik a Humwaldhoz, mint az MSZP, amiről ezt nem lehet elmondani. Jó reggelt! Jó reggelt! Én azt tudom megkezdni, hogy karácsonynak ez a nemzeti Múzeummal is cseppelkapsatot megnyomás, ez mi volt? Figyeljen! hülyeségeket, elszólásokat mindenki mondta. Tehát tényleg vannak fontos dolgok, és vannak tényleg fontos dolgok. E, aki akar keresni a szénakazalban tűt, mert egyébként abban viszonylag sok tűt elejtettek, az talád. de tényleg a szénakazat nem így kell kezelni. Én, én ezt értem, de azért egy főpolgármester jelöltől az, hogy Csepel éjszakon, Nemzeti Múzeum pedig a Városligedbe, azért ez több, mint tű szerintem egy cénat Ez csak is kizállag az ön viszonyulásáról szól a karácsonynal szemben. tarttam a véleménynek. Én ezt értem, hogy fenntartja, de ön ki nem állhatja a karácsony? én pedig a karácsonyt nem állhatom, nem ki, és ennek következtében azt gondolom, hogy ez ciki, a jelentősége egy tízes skálán nem haladja meg a kettest. Jó ja, reggelt, és Karácsony Gergely a filmes díszlettel tulajdonképpen hogy is járt, Óbudán? Melyik filmes díszlettel a sok között? Ja, így le van maradva. Mert Na a hát, el is a tájékoztatott szokott lenni, de, de, Ó Budán, amikor a igen. filmes díszletet mondjuk telespekulációnak nézte. Milyen filmet? Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallások. A saját eszközeimet csak olyanok próbálják velem szembe fordítani, akik a kezelésével is tisztában van. Jó reggelt! Jó reggelt, legyen mindig karácsony! Én azt gondolom, hogy a nép kapcsolatban, kedves Berecki, csak lehetséges, hogy igazad volt. Tehát például egy politikus nem mondhatja azt, hogy a nép hülye Tehát Szegény Szabó Iván, amikor azt mondta, hogy az MDF borzalmas tagság, akkor igazat mondott, de mégsem mondhatott volna ilyet. Jó reggelt! Jó reggelt, kívános, Jó úgy. És az önnek hogy tetszett, hogy a lány zsolt édesanyja vet még egy kis pici darab földet a rózsadóból, hogy a kisfiának nagyobb legyen a telke? Én annyit tudok mondani, hogy ha a dolog nem volt jogszabály ellenes, nem tudok, én olvastam, Tehát, hogy mondjam, mit szólok hozzá, semmit. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem a Bereckinek abba volt igaza, hogy GMO De egy dolgot ne felejtsen el hogyha ez most egy tipmix, akkor azért ki kell várni a meccs végét még mielőtt azt mondja, hogy nyert. Mert hogy egyébként most kettőn ura vezet az a csapat, amit egyesre adott. Hát game azt mondani, figyeljen ba meg! De tényleg! De azt mondani game over szeptember 27-én egy október 13-ai eseménnyel kapcsolatban, de tényleg, maga az én emberem. Minden szempontból szeretem. Adja meg nekem a lottószámokat, megjátszom, de ha nem fog stimelni, akkor magát fogom kárhoztatni. Rendben, vissza. Vissza. <laughs> vissza. Na most egy dolgot kell, hogy tudjanak, de megint ez az egy dolog, ez nem igaz. Maga akik a politikával tudományosan foglalkoznak, belétve a Filippovot is. Ezekből a megnyilvánulásokból természetesen nem a Kejfejancsi alapján, hanem ezeket nagyszámban tanulmányozva hozzák meg azokat a döntéseiket, amelyel egyébként a hétköznapi politikai élet zajlik, ha ez egy valamelyest érthető mondat volt. Jó reggel. háó? Próbálkozzon meg egyszer. Jaj, jaj. Jó reggelt! Jó reggelt! Úgyhogy nehéz beszélgetni magával, hogy önnél van az atongomb. Kinyomja, hát így nem lehet befejezni egy módat. Ki? De mit, melyiket fejeztem én be? Az Ó De Budát? Most befejezni, hogy szerintem nem tű a azzal van az, hogy egy főpolgármester jelölt, hogy nem tudja, hol van Cseppel. Nem hát én úgy mondom, mondom hogy... még egy pillanat hát Úgy ér. mondom, hogy Heróton van a Fidettől Értem, értem De hát, ez még borzasztó, könyörgöm hát Értem, akkor azt ér. tudom mondani, hogy ön összetéveszti a, a fontos, a talannal, De nem tudok önnek segíteni Ha miatt még egyszer képes betelni Nem tudja, hol van Csepel, könyörgöm Hát akkor mi? te komolyan mondanak jó, ha azt tudja, ha ön az ösztevékenységében a karácsonynak ezt találja olyan fontosnak, hogy elmondja kétszer, akkor konkrétan összetévesti a szezontak nem az ez azonnal. De mégis ezt mondta el kétszer. Bejutni a kejfejancsiba az egy véghetetlen érdem. Ön abból kettőt eljátszott, cserébe nem lesz harmadik. 06, egy és 0 egy először. Jó jó Imádom, el. hogy kiúrt játszik, köszönöm. Nem hallottam, nem értettem a mondatot. Mit imád? Imádom, hogy kiúrt játszik, köszönöm. <gül> Minden pénteken kiúrt <kjúrva. gül> Azt írja x aki férfi, B. a telefonjáról a következő pókeres mondás be: Ha két kör után sem tudod ki a loser az asztalnál, akkor nagy valószínűséggel te vagy az. Jó munkát és kitartást! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem a karácsonyról van szó, a húszfétről, ahol a bárányokat rep. Önnek sem kell fáradnia még egy telefonálással. Jó regek kívánok, Sándor Florián vagyok. Én nem tudom, jól értem ezzel, hogy Trócsányi László a saját meghallgatására, mint komis, ö, biztos jelölt, meg volt hívva, mint kérdező is, tehát a más, két, fel, két meghívást kapott két különböző entitásként? Nem, a Fidesz őt küldte el a saját, tehát neki ott volt saját, az, az valószínűleg az nem járható, az nemet lett volna járható út, hogy kérdezzen is, bár lehet, hogy elvileg megtehette volna. Nem, nem, nem, valószínűleg nem tudta a Fidesz, hogy ő meg lesz hallgatva ezen az ülésen. Ez ugye ő se gondolja a komolyan. Tehát azt el tudom képzelni, hogy amit felolvastam, nem igaz. De hogy a Fidesz nem tudta azt, hogy a Szájer ne tudta volna, hogy a Trócsányi Milyen Bizottsági Meghallgatásra megy, azért ennél többet képzelek, vagy ha tetszik, kevesebbet, megfelelő rész aláhúzandó a Szájerről. Tehát azért tényleg. Jó reggelt. Ahó. Viszontalásra. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó Ő mennyi idő után mondhatta el ezt magáról? Bácskai Jánossal beszélgetek, vagy ő beszélget velem, hogy beletanult abba a szakmába, ami önnek nem volt eredeti foglalkozása vagy hivatása? Szerénység, szerénység, bástjáztás. Szerintem nem lehet elmondani, de, de egy 5-6 év biztos kellett valamennyire. Tételezzük fel, hogy nincsenek azok a konf... Jó, nehéz ezt feltételezni, de ott ül az új polgármester Ferencvárosban, aki nem ön... Soha nem fogom elfelejteni, ugye egyszer hirdettem, azt megosztottam a néppel, hogy egy kócs leszek. Nem tudom, akkor éppen azt gondoltam, hogy biztos összefüggésben volt az, hogy mindig aggódtam a Kejfejancsi jövője miért, és mit fogok csinálni, és akkor találkoztam emberekkel, és az egyik elmesélte, hogy egy pályázatot adott bennem, őt választották, és akit végül is választottak, annak odaadta a saját pályázatát, hogy um, az illető jobb helyismerettel rendelkezzen. Én teljesen kiakadtam rajta, és mondtam, hogy milyen szolgalelküség. A többiek egyetlen egy dolgot kérdeztek, azt kérdezték, hogy és elolvastam, és amikor ezt a pszichiáteremmel akkor megosztottam, akkor azt mondta, hogy értsen meg fiala. Az egyedül lévő emberek és a csoportban élő emberek másféleképpen gondolkodnak. Ha más lesz a polgármester, mint ön, magában érezze késztetést függetlattól, attól, hogy megteszi-e vagy sem, hogy elmondja azokat a buktatókat, tehát, hogy mint, mint egy ilyen hamuba sült pogácsát, miközben a rivális, a győz eh, oda menje hozzá, és azt mondja, hogy én ezt azért osztom meg veled, hogy ne tudjál olyanokat elkövetni, mint ami az én vesztemet okoz. Most megkérdezhetném kellő szerénységgel vagy át szerénységgel, hogy miért lenne más a polgármester, de, de nyilván ezt nem teszi az ember. Hát ha van ilyen igény, akkor bizonyos körülmények fennállása mellett megteszi, de Sokkal inkább a egy polgármesterképző tanfolyam. Úgy, úgy, úgy, úgy. úgy, úgy ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, nem ez tökéletes válasz. Nem, nem, ezt, ezt, ezt, megveszem, ezt megveszem, mert ugye, ha ön visszakérdezne, hogy én megtenném -e ugyanezt, akkor azt mondanám, hogy a Kejfei Jancsi az én vagyok. De Ferencváros az nem ön, tehát ennyiben nem lehet összehasonlítani a kettőt. Ha valaki beül a reggeli műsorsába, én azért nem adnék neki tanácsokat, hiszen nyilvánval egy egészen másik műsor csinálna, és miért is adnék neki. Én itt erre gondoltam, de tökéletes volt a válasz. De pontosan a városrehabilitáció mutatja ezt meg, a városrehabilitáció 85-ben találódott ki tanácsi rendszerben, látta a tanácselnök, hogy 32 ezer lakásból 13 ezer komfort nélküli valamit kell csinálni, 92-ben nagyjából a know-how megvolt, és azóta folyik, folyik, folyik, sosem volt politikai kérdés, sosem, mindig egységesen szavaztunk ebben. Mert még mindig 800 olyan komfort lakás van, 800 család él, úgyhogy ebben nem lehet, vagy nem, nem érdemes, nincs alternatívája, hogy ebből politikai kérdést csináljanak. Noha kampány van, erre van, van igény. Uh, Ez most nem, uh, nem azt tudom, hogy adtam egyet ilyet. Talán. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Imáron maga az MSP is megtalált engem, és Isten ments, hogy én olyasmit tegyek, ami nem helyén való. Ez nem az MSP Facebook oldal a zuglóban, tehát ön, aki elolvasta a névjegyet, azt jól tette, oda van írva, hogy ex kicsi betűkkel, tehát hunval blogja nincs fent a zuglói MSP Facebook oldalán. Köszönöm a kiegészítést. Aki erre a Facebook oldalra megy, és nem nézi meg a névjegyet, az erre nem jön rá, vagy legalábbis én nem jöttem rá, tehát felszínes voltam, korrigáltam, elnézést kérek, nem tudom, hogy nem lehetne ezt nagyobb mértékben megkülönböztetni, de most például én egy olyan dolgon vagyok rajta kapva amin most el kell, hogy gondolkodjak a tekintetben, hogy miközben nem akartam félretájkoztatni senkit sem, hogyan születik egy olyan szituáció, hogy a zuglói MSP Facebook oldalával kapcsolatban az ember rájön, az, hogy ez nem az zuglói MSP Facebook oldala. Tehát ide az van írva, X msp zugló, de ezt csak azért látom, hogy X, mert egyébként erre most valaki felhívta a figyelmet, én egyébként ezt az x et el sem tudtam olvasni, csak hogyha rámegyek. X msp zugló, elnézés, hogyha bármi olyasmit mondtam volna, ami illetve nem. Nem hogy ez a maga baja, mert ugye most irreleváns, most a beszélgetésünk szempontjából. Legalábbis nem érzem a kapcsolódást a kapcsolódás annyiban valamennyiben most kaptam meg az SMS, és nem akartam később mondani, az de, de, az a, de azt a, a, annyiban nem inadekvát, hogy a legkülönbözőbb e, polgármester, hát ugye konkrétan négy volt, most három maradt, hívja fel arra a figyelmemet, hogy amikor az újpesti hírmondót, vagy a Ferencvárosi harsonát, vagy fogalmam sincs, hogy mit említek, azok valójában kiknek az érdekeit szolgálják, és nem lehet őket figyelembe venni, köszönöm szépen, csak az SMS írója azt írja, hogy ő is alig tudta elolvasni, köszönöm szépen. Tehát, hogy az ember amikor valamivel kapcsolatban megkérdezi önt, akkor először is azt kérdezi önt tőlem, hogy azt én hol olvastam, majd azt mondja, hogy... De... De azt mondja, hogy de hiszen ez most egy kampány alkalmából létrejött fake news oldal, és hát ugye ember legyen a talpán, aki nem él ott, és az összes hírrel kapcsolatban meg tudja, el tudja dönteni azt, hogy annak a relevanciája eléri azt a küszöbértéket, amivel kapcsolatban megkérdezi a polgármester véleményét, mondván, hogy a polgármester nem mondja azt, hogy a Nagy Lajos király útján mi a helyzet, amikor az nem tartozik Ferencvároshoz. Ezt azért értenie kell. Réget, réget értek a szép idők, mikor jelni írja az újság. Tehát annál a, a, a, a, a már több. Ö, Igen, csak az a helyzet, hogy mi alapít. Hogy, hogy ugye elvileg nekem mindent komolyan kéne nem és semmit se, csak hát akkor való, meg kell húznom a, a cezúrát. Mindent és semmit is, persze. Tehát így jön létre ez a szituáció. Tehát önt most nem ezzel akartam szórakoztatni. Ja, nem, nem. Arról van szó, hogy az előző beszélgetésből megmaradt, de hogy akkor már kihívjam az ön haragját, elmondok még egy hírt, mert ugye tegnap Ugi Attilával beszélgetve, arról volt szó, hogy ne legyenek már a Facebook oldalon gyerekek. Mert ugye gyerekekkel van lefotózva egy Crest Park átadásakor, és ez égtele haragra gyúlt a 18. eleti polgármester. Ő külön megmondta a beosztottjainak, hogy ilyen ne legyen, mert hogy nem ő kezeli a Facebook oldalt. Majd tegnap fölhívott, és ez azt mutatja egyébként, hogy őt mennyire foglalkoztatja. És kiderült, hogy az egyik munkatársa, ha ne tetszik, nem beosztottja, munkatársának a, a gyerekei vagy unokái vannak azon a képen, és kifejezetten a család kérése volt az, hogy a gyerekek fényképe rajta legyen, és mivel nem akartam ezzel megvárni a csütörtököt, az önnel folytatott beszélgetésbe loptam bele, most a Ferencvárosiak pénzén. Más kerületekről volt szó, de talán megbocsájtják nekem. Meg főleg azért, mert a biodisztret, a vagy sem a dilemma, az mindig felmerül. Most is felmerülhetne, hiszen mind a kilenc óvodánk, mind a harminc valahány csoport helyiségében légtisztító berendezést szeretünk föl. Hát most képzelj el a hír gyerekek nélkül, mikor szívják a tiszta levegőt, de kik? Hát persze, hogy az óvodás egy kölcsönös gyerekeket. Hát nehéz, nehéz Nehéz, igen. Tehát valószínűleg ma a közvelemény azt kívánna, hogy a bácskai lemegy magát lefényképeztetni ezekkel a gépekkel, és addig kiküldik az óvodásokat. Ha esik az eső, akkor az egy határeset, akkor nem tudom, akkor buszok, ne jó. Figyelj, ez teljesen őrültek, házassal. Én nem akarom, nem, tényleg nem szeretnék itt egy hehegő beszélgetést folytatni, hiszen most számtalan ember azt mondja, hogy hogy lehet a bácskaival így beszélgetni. Ráadásul ugye a húnvaldal, amikor múltkor beszéltem, még azt is mondtam neki, hogy Gyuri, aztán utána gondoltam, Jézus Mária, én azt mondtam, de hál' Istennek ez rajtam kívül senkinek se tűnt fel, és még az is lehetséges, hogy legközelebb is ezt fogom mondani. Jó, a de nabla... a bácskai preventíve nem is ment el erre a berendezések átadójára. De volt rá igény, hogy lefényképez egy gyerekekkel? De ez. Össze is lehet Tehát végül is egy ilyen izét lehet egy ilyen mémet gyártani, akkor is, hogyha nem volt ott, sőt, sokkal könnyebb. Én leközel fő fogok megfokozni. készülni ebből a Balázs Béla utca 24-ből, de ez nem kis energiát fog igényelni, mert hát azért, ahogy látom, ennek meglehetősen nagy anyaga van. Én már kétszer kerestem az Index újságíróját, egyszer sem válaszol, talán megpróbálom még egyszer, bár nem tudom, miért csináljam meg, harmadszor mondván, hogy hát ha ő nagyobb ingatlan szakértő, mint én. Kicsit félek attól, hogy a Balázs Béla utca 24 28 al bele fogok futni a az Adi művelődési házba potenciálisan. Nem hiszem, ez egy 8, évig, 8 éve tartó folyamat, ebben ez a négy... Ő, csak azt gondolja, bármilyen politikussal beszélgetek, azt mondja nekem vagy másnak, e, igaza van Déli Tibornak, majd amikor arról van szó, hogy konkrétan, akkor azt mondja, hogy a tényeket e, ilyen mélységben nem ismerem, de az, amivel tisztában vagyok, és akkor az ember azt gondolja, azon gondolkodik, hogy hol van a tényeknek az az ismerete, az a mélysége, az a mértéke, ami mellett én azt mondom, hogy a bácskai az egy minden szempontból makulátlan ember, vagy azt mondom, hogy én a saját tudásom, vagy az aznapi információim alapján nem tudok mást mondani. Tehát fajta kiállás van politikailag, amely szakmai kiállással nem tud párosulni, mert nincs meg hozzá ugyanaz az ismeretanyag, és én amikor ezzel próbál szembesíteni a feleket, akkor megpróbálnak le, izén lerázni, mint kutya a vizet. Hát igen, de ugye említette az index nem válaszolását, hát a szakmai kérdésről beszélünk szerintem is, és akkor a főépítésznek nem válaszol, meg nem teszi közzé a, a nyilatkozatát, akkor úgy nehéz. Jó, mondom, erre a jövő héten kitérünk, elkezdtem olvasni a hallgatóknak, mondom, hogy összességében már túl vagyunk a 30 oldalon, ez nem egy e, könnyű menet. Hányan indulnak azért a székért, ahol most ön, a, ön ül, miközben lehetséges, hogy más aztán vesz magának egy saját széket? Még, még négyen. Tehát összesen öt polgármesteri a ön van Ön tesz-e különbséget bármilyen vonatkozásban, vagy mindegyikre úgy néz, mint ahogy a mezőköveszre néz a Fradi, vagy az Újpestre? Természetesen mindegyikre egyformán, hiszen húsvér emberek, akik remélhetőleg Ferencvárosért szeretnének dolgozni. Ezt a doktor Tóth László történetet, amit megvilágítottak nekem már interneten, meg megvilágította már Baranyi Krisztina, azt jelentek meg Ferencvárosban, ilyen civil szervezet, hát sok van. vagy ilyen azt nem tudom, hogy ilyene, de civil szervezetek sok százan vannak, Nagyjából 52-53-mal kapcsolatban is van a szerződéses kapcsolatban van az önkormányzat ilyen-olyan-olyan -olyan szerződéssel, hiszen civilek, egyháza, közös képviselőklubja. klubja. Tehát, tehát az önkormányzat próbálja pótolni a hiátusait, amihez nem értünk, vagy nincs kellő szakemberünk, azokkal szerződést kötünk. A lokál patrióták aztán 2010-ben Gegesi Ferencet emelték Pallosra, mint kampány ö, folyamat. Aztán 2014-ben is indultak, mondhatnám azt most hangulatkelteni, hogy ellenem, vagy ki ellen, és most is indítottak ö, csapatot, és ebbe a csapatban jelentkezett dr. Tóth László, aki valóban nekem ingatlan fejlesztésügyekben adott a ad tanácsot a érvényvelő szerződés szerint, ezek az ingatlanfejlesztési adások, ezek arról szólnak, hogy, hogy ki, ugye a, a, alapvető kérdés mindig az, hogy egy adott feladat az önkormányzati feladat vagy nem. Tehát az ingatlan gazdálkodás az önkormányzati feladat vagy sem. Ez egészen a rendszerváltás óta működik, hiszen helyiségeket ad ki az önkormányzat, és akkor uh, ugye meghalt. Már egy másik persze valaki telefonál. Györögött. Jó reggelt! Jó, legközelebb, ha valaki telefonál, akkor előfölveszem, és csak utána szakítom meg a beszélgetést. Igen, elnézést. De erről nem beszéltünk, én továbbra is nyitva hagynám a dolgot, tehát bárki bármikor. Rendben van, azért, azért kapcsoltam be, de hát. nem fogom legközelebb szóba jelezni, ha valaki telefonál, előfölveszem. Igen? Tehát ugye jól áll egy önkormányzatnak a helyiség vagy sem. Egyszer, hogyha majd lehetne egy ilyet, kollégáimnak többször felvetettem az elmúlt kilenc évben, hogy én nagyon kíváncsi lennék, hogy pozitíve a szaldó, vagy sem, hiszen hányszor hagytak ott 10-15-20 millió tartozással helyiségeket cégek, megszűntek, eltűntek, és a többi, és a többi, mi legyen a helyiség gazdálkodás. A másik nagy az pedig a már korábban is említett városrehabilitáció, Ugye az, hogy a városrehabilitáció menjen, ebben az ütemben menjen, egyáltalán működjön, az az egy világszakmai kérdés, tehát továbbra is nyitott, tehát várunk minden uh, megoldást, minden alternatívát, hogy, hogy lehet befejezni ezt a komfortosítást, Ferencváros komfortosítást. De most az a kapcsolatban mondja, hogy ő ez a tótlászó ezzel kapcsolatban van, a tanácsot? Most csak próbálunk fölfesteni. Jó, az, rendben van most már érted. Azokat a színeket a palaszáról. Az... Magyarul az, hogy ő egyébként elindul, az egyáltalán nem egy politikai nonsens. Hát ha a demokrácia a felfogásunk. Teljesen, nem, nem, nem, nem. Akkor nem. Jó. Akkor nem. Nem, mintha nekem jól esett volna, de hát ilyen, a, ilyen az élet már csak ilyen. Tehát mm, akettől szét kell tudni választani, hiszen. Az ingatlan gazdálkodás az egy, az egy nagyon komoly szakma, Ferencvárosban aztán különösen, hiszen az, hogy hogy, hogy lehet, euh, még mindig 41 olyan ház van, amiben 800 családja komfortméki lakásban, Például ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy, hogy lehet úgy felgyorsítani, hogyha a jelleggy halad haladnánk, és saját forrásból kéne a 41 házat felújítani, vagy lebontani, az minimum 41 évig tartana, amit mindenki tud, hogy annyi időnk már nincs. Elnézést, kell, önnek mindent, tehát egy tanácsadó az egy bizalmi ember? Nem feltétlenül szakmai kérdések, ezek azért 80 ban mindenképpen. Hát ha, tehát, és most nem, nem is tudom, hogy hol merülhet fel itt Az index, zanak, a, a, a, az, az ízében, a, a az indexen, illetve a 440. A stratégiában, hogy, hogy milyen Nem, a 444.hu, bocsánat. Hát annyiban, hogy ha, ha az ember nagyon szeretne jó, jónak lenni a választókhoz, akkor kitalál valami nagyon nagyot. Hogy na mi úgy megoldjuk ezt a kérdést, ennyiben bizalmi kérdés, hogy ne menjen ki előbb, mint ahogy ne, ne vigyék el. Tehát mint egy szabadalom vagyjuk, vagy hogy szokták ezt mondani. Tehát a, ilyen újdonság, vagy, vagy mi, hogy, hogy mi mondjuk azt mondjuk, hogy mi találtuk ki, mi vezettük be ezt az új folyamatot, és ezáltal megoldottunk egy nagy kérdést, ennyiben bizalmi kérdés, de törzségében nem. Tehát, tehát visszatérve... A, a Ferencváros felhabilitáció az, az egy nagy talány, hogy, hogy hogy lesz vége és mikor lesz vége. Uh, és ehhez, ehhez kell kevés a polgármester, uh, ehhez ez kell a ismeret, az ingatlan piac állása, ingatlan fejlesztési alapokat képeztek. Ugye az a úgynevezett benchmarking, földeríteni, hogy mások csináltak-e már ilyet, ha csináltak, hogy okay. csinálják egy ingatlanfejlesztési alap létrehozása mennyiben vonzza be a tőkét, mert ugye arról keveset beszéltek, mi egyre többet ö, hozunk nyilvánosságra egy bölgyidézés várható, és valószínűen lesz is, tehát ö, ö, és minden olyan megoldás, amit az szakma kitalált. Oké, okay, jó, ezt, ezt megválaszolta. E, e, abban legyen nekem a, s, e, ugye az a helyzet, hogy e, ugye ezek a cikkek, ezek Ásdániel tollából 444.hu azért permanensen azt érzékeltetik, hogy itt valami összejátszásról van szó. Ugye a Lokálpatrióták kapcsán ön küldött SMS-t, de az legyen is ugye azt, hogy a Fideszes Ferencvárosi Önkormányzat valamilyen formában támogatja a lokálpatriótákat, már korábban lehetett sejteni. Például onnan, hogy az önkormányzati lappal a Ferencváros újsággal együtt terjesztették a Ferencvárosi Lokálpatrióták kampányanyagait. Erre önnek volt egy reakciója? Igen, igen. A Ferencváros újság terjesztése is uh, mindig, tehát nem csak a mi időnkben, hanem a gegesenek is problémája volt, Gägesi Ferenc polgármesternek is, hogy hogy jut el a lehető leghatékonyabban mindenhova, és végül a posta maradt senki más. Tehát se... hát ez nem a Ferencvárosi önkormányzat. Er... Igen, ezt... és ehhez képest ehhez képest a, a lokálpatrióták meg bárki, aki a kampányban most részt vesz, dobál be mindenféle ismertetőket, és hát nem kell sok fantázia, akik Közben megtudtam, hogy ők nem a postával terjesztik ezt az ügyet. De akkor az, hogy azt egyszerre dobták be, akkor az. az hát az, mű... hát az, az szinte biztos, hogy hát Kivettek két különböző újságot, az egybe rakták, és csináltak egy képet róla. Hát... Tehát érti, azt bebizonyítani, hogy én mit nem csináltam. Az Abba, jó, ebben nem igen. Amikor a szervezet sajtósánál rákérdeztünk 44 pont, hogy honnan volt a sok 100 000 forintjuk a és annak postai terjesztésre, így reagált erre nem vagyunk kötelesek válaszolni, vagy erre nem vagyunk köteles válaszolni. Tehát a szervezet, ami irányítani, kívánja a Ferencváros és Erzsébet város, nem árulja el, hogy miből a kampányol, a rejtély megoldása, az egyeddig a közvélemény számára ismeretlen szerződéssel kerülhetünk közelebb, és így lesz összekötve. Ö, szólt László személyével és a szóróanyagokkal. Tényleg azon gondolkodom, hogyha objektíve megkérdezhetném elő, tehát az előtörténet nélkül a hallgatóimat, amiben tehát én nem vagyok érintett, hogy vajon ebben az árukapcsolással, amit Ács Dániel a 444 tesz, hogy ezt ők vajon morálisan aggályosnak tekintik, vagy azt mondják, hogy ezen a Magyarországon nem alaptalan ilyen dolgokat összekötni, de nem fogom megtenni, mert nem szeretnék hangulatkeltéssel foglalkozni. Nekem fura. Hát nézz, én azért nem mondhatok erre sokkal többet, mert Lónya, a, a Ás Dániel, egy ferencvárosi polgármester, avagy lónyai utcai lakos, ennél többet nyilván nem mond az ember, de legalább perben állunk, egy rágalmazási perben, tehát innentől kezdve én nem sok mindent mondanék. Van néhány aktualitás, amit nem nagyon lehet elmondani később, azokat meg kell, hogy keressem egy másodperc tülelem, mert ugye abból adódva, hogy itt vanám ez a Balázs Béla utca, ez mindent elnyom, tehát ez, ez mindenhol ez van. Hát igen, mert a sok jegyzőkönyvet olvassa. Hát igen, hát kényte vagyok elolvastam, mert ugye azon orvosok között azt tudok, legalább szeretné tudni, hogy a beteg, amikor eljött, hogy akkor mégis, ha volt neki előtörténete, az micsoda. Váljon egy másodperc. Igen, azt mondja, hogy 11. Ferencvárosi mesenap lesz. Hát illetve van. Ez most már egy három, a harmadik napja Ferenc téren, három nap, azt hiszem három nap. Ez és nem, nem ugyanaz, ez, ez a kerekerdő ja. van. Ja, az a kerekerdő. Igen, sok, sok mese van ilyenkor. <gül> Benedekelek, Benedekelek, ez nem harmadik, csak szombaton lesz. Ja, az akkor lesz. Igen, mert Benedekerek, hál' Istennek valamikor ilyenkor született, megint a kam, ez biztos kampányesemény, akkor mondhatnánk ki, <gül> hogy ilyenkorra szerveztük, de hát a születés képest... Nem, ő nem beszél van. rajta. De, de fővédnök, fül, de beszédet nem mond. Hát nem, mert ott mesét illene mondani, azt meg nem tudok. Tehát. Végre valamit nem tud. Ja, hát sok minden nem tudok, miközben ugye a, a Omnipotens, a polgármester, mindegyik is. Tehát minden gyógyítunk, mint a természetgyógyász. Aztán, hogy mennyire járunk természetgyógyászhoz, az egy, az egy kérdés mindenkinél. Egy dolgot áruljon el nekem a beszélgetésünk végén, ha az ellenzék nyer, akkor ön meddig polgármester? pár napig, vagy valószínűleg, hogy hát, hogy meddig mehetek be a szobámba pár napig, aztán, hogy, hogy a, azt hiszem, a következő testület fölállásáig, amíg meg nem alakul a testület. Jó, mert testület. ugye ez alapvetően az én szerződéses kötelezettségeimet illeti, mert én azt hiszem, hogy a kötelezettségeinek eleget teszek, de egyre inkább az van bennem, hogy bármilyen változás esetén magára a szerződésre nem lesz szükség, vagy ha igen, akkor azt a rádió kösse meg. Független attól, és ezt el kell önnek mondanom, hogy ha bár van továbbra is egyenetlenség ugye a Baranyi bácskai fialatengelyben, az, ahogy ő vele itt valamilyen módon együtt lehet működni, és amit én nagyon fontosnak tartok, az, az legalábbis a Kejfejancsi szempontjából zökkenőmentesebben alakul, mint ahogy én azt feltételeztem. Az, hogy önnek ezt nem lehet könnyű hallgatnia, Avalról nekem van elképzelésem, és mind ön, mind a Wintermantelnek a nagyvonalúságásokra értékelem, Wintermantel annyiban szerencsésebb helyzetbe került, hogy Déri Tibor egészen nemtelenül távozott a műsorból, amit én csak azért nem verek le a Momentumon. De ez nem, nem, nem, ez nem ilyen nehéz. Nekem egyetlen egy gondom van ezek a beszélgetésekkel, hogy, hogy jó lenne a tényekhez ragaszkodni. Hát az ellenzéknek, meg bárkinek mindig az a dolga, hogy hogy megdönts a hatalmat, beüljön a székébe, ez teljesen normális ellenzékig, és se csináltam máshogy, csak az a nem mindegy, hogy tényekkel operál, vagy. Jó, nem, hát akkor nem. küldje továbbra is az SMS-eket, és én megpróbálom, ahogy nem, ők nem, nem, az nem, nem jó. jó, hát de figyelj, ez körbe így van, hogy mindig, amikor az egyik beszél, a másik küldi, amikor a másik beszél, az egyik küldi, emberileg megértem, szakmailag megpróbálom megoldani. Nem könnyű. Senkinek nem könnyű. Hát még ez a szerencse, akkor mi adná a feszültséget? Nem a feszültséget, egyetlen egy dolog, és itt visszatérnék a navracsics folytatott beszélgetéshez. Hogyha az egészben tényleg mondjuk egy tízes skálá, minimum hatosra, de inkább nyolcasra, az ütti, az, az vagy az, az hatja át az egészet, hogy mindannyian a dolgozó népért szolgálunk, akkor az egésszel nincs baj. Ha nem erről van szó, akkor igen. Felkészülök Balázs Béla utcából, ezt és akkor ez már a jövő héten aktuális lesz valószínűleg a Baranyék Fisztinával, aztán Nagyon kellemes <gül> hát hétvégét a... kívánok. Viszont a a kájteljáncsi hallgatói azért ezt el tudják dönteni. Elég rutinosak már. Ki fog derülni? Köszönöm, Én minden köszönöm, esetre köszönöm. ilyen hétvégi állapotba kerültem. Kicsit kataton vagyok. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Bácska János, hallották Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Van-e még bármi mondandó? Nem tudom, hogy aki küldte az SMS-t -e engem arra, hogy elmondjam, hogy ki a... Ferencvárosi, Ferencvárosi a Zuglói MSP-vel kapcsolatos korrigálás kor, kor, kor, alkalmas írt. Büszke vagyok arra, hogy sokan hallgatják abból a szférából ezt a műsort, akik az ország döntéshozói. Ennyire vagyok hiú A hívuságomhoz puska mikrofonok nem tartoznak. 061489099 és egy Végül is az a fontos, hogy az igazság hangozzék el, és hogyha abban én tévedek, mert félrevezettem önöket valamilyen okból, mondjuk azt, hogy a felszínességem okán, a utána korrigálni tudjak még időben. 0614890999 és egy Még mielőtt újabb mókusok közé vetem magamat más műsorban, akarnak-e önök bármit tőlem? Figyelek, ha van mire. Minden nap minden nap utolsó adás ebből az agyérémből, ami önkormányzati választások címén itt az országban fut. Még két hét jut nekünk, és utána jön a levezető hét. Imáron az eredmények birtokában. Sajnálom, hogy nem akarnak velem beszélgetni, de megértem. Olyn telefonból volt 12 egy tucat a bácskai fal folytatott beszélgetés folyamán. Nem rossz néven adásba adlak, jó? Egy részről Filippov Gábor van az adásban, mert hogy hanyadik születésnapodat ünneplád, és akkor itt ilyen fanfárokkal jelentem be, hogy boldog születésnapot kívánok. Köszönöm, 35 35 hát annyi gyertya már nem könnyen fér el egy tortán. De most már csinálok számos gyertyákat. De az nem az igazi. 35 gyertyát el tudsz fújni egyszerre? Ö, még, nem még nem próbáltad. Képzeld el, azon kevesek közé tartozom, akikről gyakran megkérdezik, hogy mi az a foglalkozás, amit a Filippov űz, és ami miatt nem szerepelhet a kejfejancsiban, de még senkinek nem mondtam meg. Büszke vagy rám? Nagyon büszke vagyok, köszönöm. Az, ez ebben az országban egyre, font, egyre kevesebbeknek tűnik adottságként. Tehát úgy tűnik, hogy itt mindenki mindent elmond mindenkinek. Még kisziváronkathat egy magánbeszélgetést. Igen, kis igen. Eddig hogy alakul a születésnapi nap? Mozgalmasan, mozgalmasan, munkásan. Reméljük, hogy dupla szüri nap lesz. Ha dupla szülinap lesz, akkor holnap nem találkozunk. Ah, én még tudok találkozni veletek. Igen, igen, de mi igényt tartunk, akkor most már, ha így alakult a nejedre is. De ha minden esetre a netán csak vele találkozunk, azért arról küldjél életesítést. Rendben, úgy lesz. Köszönöm szépen. Én köszönöm, szépen. Filipov Gábor hallottak. Óhaj, sóhaj, panasz. 06148909999 és egy. Senki többet? Most egyszerre letudtam az első kettőt és a harmadikkal kezdtem. Hát, nagyon nem a kar karácsony. Ma itt megszólalni. Megoldotta? Szerintem egyébként meg. Szerintem ennél ebből a jó gondom nagyon lehet. Attól függetlenül, hogy van olyan van a szituáció, amit nem lehet megoldani. Én azon gondolkodtam, hogyha én lennék a karácsony, vagy én lennék az ő helyzetében, mi lenne akkor, hogyha azt mondanám, hogy igen, ezt mondtam, és mi ezzel a probléma? Hát, is ezt mondta. De itt végé is. Tehát, hogy fenntartja. Tehát, hogy semmit nem magyaráz. Tehát egyszer csak azt mondja, hogyha ezt ellenem akarjátok fordítani, akkor azt mondom, így van. De ezt már nem tudjuk megtenni. Más majd tudunk október 13-án, ha a megvátsuk. Csak nézem, hogy történt-e valami a világban? Egy Facebook oldalon valaki mutatta, de tényleg én ma már igazítást tettem saját magammal kapcsolatban, tehát hogy a nagy szájam nem lehet, de Six az Indexen, hogy a világ legironikusabb nevű hírműcsőről minden bizonyan a TV2 Tények című remek kontent bányája, ami már akkor is pompás forrásokat biztosított, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dö dö nagyon hosszú a felvezetés. A dolognak az a lényege, hogy az MSP s túlcsabát összekeverték a Republikon Intézet túlcsabájával, hogy ez szándékos volt, hogy véletlen, tehát hogy volt-e igény arra, hogy a Republikan intézetes Tóth Csaba legyen kiszerkesztve, mert egyébként ugye szándékos nem lehet, azt nem tudom megmondani, de az Index nagyon szellemesen oldotta meg, kirakta minden kettőjük fényképét, és tett egy egyenlőség jelet közéjük. A tényeknek nem az a tócsavát dobta a Facebookről, akit kellett volna ez a cím. És ez azért is mondom el, mert ugye én nekem is egyszer korrigálnom kellett, elnézést kérek a tévesztésemért, vagy a tévedésemért. Azt írják, hogy egy százalékra van karácsony, tarlóstól még, a tarlósnak van egyel több, erről nem tudok ennél többet mondani, talán az ávetszel beszélgetek még az utolsó héten, ha szóbbá áll valam. Jaj, jaj. Úgy látom, hogy lesz, miről beszélgetni. Baranyi Krisztinával is. Igen. Jó reggelt, Horváth hát, van A Fizikóval beszéltem, meg nagyon örülök. A Bakács meg holnap után meg 60 éves De, akkor ezt a cüli napja. Úgyhogy majd a Magnet bankba a szabad egy ilyen kultúris ajánlót mondanom, lesz egy esti beszélgetés a Farakovács-Bakács-Svágvögyi beszélgetés. Spiro Györgyel. Én fogom fölkötönteni, de hogy 60 év az is Ajjaj, megyek a születésnapi bulijára. Így van, köszönöm szépen. Csak írt nyeste László, valaki másnak olvasa, hogy mit írt. Tóth Mónikának az a dolog a lényeg, ezzel nincs mit tenni. Zárója, vagy izéper. Hétfőn Níder Müller Péter, az egyedüli hivatalos megszólaló, egyébként ránk van szabadulva a szabadság, zenét fogok hozni rengeteget, de kivételesen ez a hét ez annyira tömény volt, hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy nem önöket akarom meghallgatni bármiről. Lehet, hogy a hétvégen rengeteg dolgot szül, és ezáltal majd én is hozok magammal anyagot. Ugye ezt azt mondtam, hogy én most október 13 ig egyetlen percet se adok ki. Hát ezen a héten ezt teljesítettem. A hét sem lesz unalmas, ha minden igaz. Hozzáti vagy mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. De a hétfőt lehetséges, hogy tehermentesítem magam, alól, leszel, mint van Néder Müller Péter. Bár előre nem tudom, majd, hogy mi minden lehetne még ott. Minden esetre, ha valakiknek... Már most van gondoljuk, akkor azt tegyék el hétfőig. Dörök pont, fialajos Kukacz gyma. Ádám